Dobreče, dobrodošli na Pokavju e, s profesorom na Filozofskoj fakultetu Sveučevojšto Zagrebu, gospodinom Hrvojem Klasićem. Moje ime je Marin Bakić, vodit ću ovaj razgovor, koji manje liši svaki put. Vi koji ste redoviti to znate. E, da dalje ne duljim, profesor Klasić je e, doktorirao na 1968-1950 godina od tog gibanja i to je povod da ga zovemo, ali naravno razgovarat ćemo i u drugim temama, čak ne bih niti otvorio sa 68. nego sa nečim drugim razgovorom. Uglavnom, vi opet koji ste redoviti znate da je pokavio intervju koji su kreirate vi kao publika, pa, ako imate pitanje, komentar koji, naravno, mora biti racionalan i tako dalje, samo signalizirajte i dobit ćete riječ i postavit ćete pitanje. Eto, da ne duljim dalje, profesore, dobrodošli Karlovac, Karlovac. E, otvoriću e, temu sa poveznicom, otvoriću razgovor na temu poveznice Karlovca i Siska, dakle ste vi? E, vi ste, e, kad je bilo onaj e, e, skandal sa e, Zaboranom Bajagino koncert, koncerta u Karlovcu, napisali jedan tekst o tome. Rekli ste da ste išli e, u rat kao hrvatski branitelj slušajući Bajagu. Evo sad je Bajagano u Sisku, jeste li bili na tom koncertu? Da. Ne znam da li čekamo gradonačelnika i Župana, ove dvije stolice ili ne, ovoga, ili da krenemo. A, a... Ja sam danas Predložio da mu kupimo bicikl, Aha. jer je dan mobilnosti, a on ne izlazi iz auta. Ali evo, da svi... ima, gospodine, evo, da, dajte sjednite se, ovoga, ima mjesta, da nam još ne dođe slučajno gradoračenik Župan. Bolje ja. sjednite vi. E, prije svega, evo, stvarno hvala na pozivu. Nisam često u Karlovcu i uvijek me nekako... Znate, kad postoje neki gradovi koji kojima niste doma, ali vam izgledaju naliče doma, jer sam ja i Siska. I naravno da si Isak i Karlovac e, puno stvari veže e, kroz prošlost, nažalost i kroz sadašnjost. Pa veže i Bajaga. Samo što je to, mi, mi, mi smo ipak održali. Pa e, bit ću iskrat, dakle ja e, Bajagu slušam od, od Malena i volim Bajagu i, i, i idem na koncerte. Na ovaj nisam otišao, e, imao se neke druge oveze, ali iskroničeno E, bio je odličan koncert, pričao sam sa dakle, prijateljima koji su bili, bilo je najava nekakvih, međutim na kraju se svelo da se radi o tri nekakva probisvijeta e, koji su stavili e, veliki transparent Četnički, Dernek i tako dalje ali nikakvih e, problema u, u Sisku nije bilo e, možemo i o tome kasnije e, ja ću napreti jednu digresiju često govorim o tome koliko smo mi bolesno društvo pokazuje činjenica da su povisničari poznate ličnosti. Znate, ja sam predavao prije par mjeseci u Danskoj, pa sam bio u Poljskoj, pa sam bio u Španjolskoj. I uvijek postavljam studentima ili općenito ljudima isto pitanje, znate li kako izgleda jedan povisničar u vašoj zemlji? Studenti povijesti u Danskoj nisu imali pojma kako izgleda jedan povisničar. Ja ovdje ne ovdje veđu vama koje ovo interesira, nego kada dođem na benzinsku pumpu, neki dan u Zari, hodam, security ide za mene, pa gledam, ništa nisam uzeo još uvijek, ovoga, i dođi za mene i kaže jeste vi onaj povješničar s televizije. Dakle, kada su svi opsjednuti povješću i na pot, često na potpuno pogrešan način. Tako da, moj život je postao, ne mogu sad baš, neću upotrebiti reći pakao, ali... Užasno smo umorni nas par koji smo preuzeli na sebe jedno veliko breme da, da se borimo protiv e, e, ludosti koja je nastupila u Hrvatskoj sa povisnim revizionizmom, o tome ćemo nešto kasnije. Ali moj svaki korak postao, što bi rekli amerikanci, statement. Dakle, ja, moj svaki korak je postao, mene su zvali dođi u sisak, molim te jer, jer to će pokazati nešto. Dođi ovdje jer će to biti nešto. Tako da sam rekao, e sad baš u Sisak neću doći. Ovoga, jer e, bio sam dan poslije, ja, mama mi živi u Sisku i često svaki tjedan sam u Sisku, ali to ludilo koje je zavladalo u Hrvatskoj, koje traje 30 godina, e, je nešto, evo sad sam kolegici davao baš izjevu, pa, pa sam rekao, Dogot mi imamo političke elite koje u stvari nemoju što zaponuditi u budućnosti, god vi ne možete napraviti, sad da vas pitam ovdje, da kažete jasnu razliku između SDP-a i HDZ-a po pitanju porezne politike, obrazovanja, zdravstva, vanjske politike ili ključnih problema u budućnosti, dogot mi ne možemo to nabrojati, nego se razlike među njima u stvari nalaze jedino u odnosu prema prošlosti. Što misli član HDZ-a ili SDP-a o drugom svjetskom ratu, o Partizanima, o Ustašama, o Blajburgu, o Titu, o domovinskom ratu, o zločinima dalje To je veliki poraz. Ne za mene, meni je to struka. Ja, evo, rekao sam i tebi, ja sam doktorirao 68. godini i svakih... Svako godinu koji završi na 8, ja profitiram. Ovo mi je danas, ja mislim, 13. predavanje ili razgovor o 68. ove ovaj godine, a još idem, sad idem na Korčulu, pa idem u Boston, pa ne znam, putujem po svijetu, jer sam povisničar Ali to da su ljudi od, dakle, security-a u Dućanu do prodavača na benjskoj pumpi, političara, da su svi opsjednuti prošlošću, to ja mislim da nije dobro. Ali... Evo, rekli ste da ste vas na kolicina taj teret. Zašto ste vi osjetili poziv da ga priuzete? E, Reći vam jednu stvar koja je mene... E, baš sam mislio napisati, počeo sam pisati prije par mjeseci kolumnu, jednu koja se uspostavila da je dobro čitana i to posebno opet, evo, dakle, kad napišemo o nekim stvarima koje meni izgledaju zanimljivo, čita se dobro, ali kad ubacite Tita, kad ubacite Ustaše, kada bacili partizane, to ide deset puta više. E, baš sam mislio da sljedeću kolumnu napisati u stvari jednu e, po, povodom nečega što se meni događa svakodnevno. Prilaze mi ljudi, se moram priznati ovako, e, nakon mog početka javnog angažmana koji traje, ali recimo da nekakav ključni događaj bio pojavljivanje u nedjeljom u dva. E, od tog trenutka je dakle, krenulo, krenula histerija, ja dakle od tog trenutka dobivam svaki tjedan prijetića pisma, pozive, na ulici razne neugodnosti, ali moram priznati da u tom trenutku to može bilo 80% posto lošeg i 20% posto pozitivnog u međunarodnom se nakon upornosti se to promijenilo i puno više ljudi prilazi, puno više ljudi šalje pisma. Evo danas me na, na, na poslu dočekalo jedno. Dakle, ljudi pišu rukom pisma, mailom šalju. Ima tu još uvijek i prijetećih pisama, da ću plivat savom. Tak da sam sad u Karlovcu siguran, u, u Sisku nisam. A ovdje bar neću savom plivat. Kupa Kupa, e, da, da, pa ću dođen. Ali, onda sam doma već doma, pa onda će se znaći. E, Zašto sam se odlučio? Za, uh, uh, e, što sam htio reći? Ono što mene počelo užasavati je što mi ljudi prilaze već sad mjesecima i počinju, mo, počinju kad mi prilaze i kažu hvala što ste hrabri. Ja mislim da je to stravičan poraz Hrvatskog društva, da meni kao doktor znanosti 2018. godine netko mora čestitati na hrabrosti zato što govorim ono čime ja se bavim. Ja mislim da je to veliki poraz. I s druge strane, činjenica da mi ljudi potajno govore da sam hrabar, u stvari ukazuje na jedan kolektivni, a sad ću možda potrebiti malo pre grubu riječ, ali na kukavičluk. E, što je u hrvatskom društvu oduvijek e, prisutno, e, na ono ne bi se štel mešat, e, pa sad, ono, ta činjenica da, a, a, ja sam, ja nažalost se ne bavim stvarima kojima se bave moji kolege u normalnim zemljama, e, ne u smislu da zarađujem, sad sam u Danskoj bio, kolega moj ima između 8 i 10 tisuća evra plaću, nije to problem. Manje od vaši. Malo, malo manje od mene. Problem je u tome čime se ti ljudi bave i s čime se ti ljudi moraju suočavati. Ja kad sam upisivao fakultet, ja sam dakle završio četiri gimnazije kao jedan od najboljih učenika i onda sam otišao u rat. Niko me nije zvao. Kad sam imao problema jer mi nisu to priznali, jer su mi rekli niko te nije zvao. Ovoga, pa mi nisu mogli pronaći nigdje ništa. No dobro, nije to bitno, nego sam upisao fakultet. Kad sam ja upisio fakultet da je meni netko rekao da će povijest biti nešto čime će se svi baviti, meni bi to bilo stvarno šok i drugi šok da ću se ja 2018. godine morat ne baviti detaljima, ne time da li je samoupravljanje da li su nesvrstani, imali dobrih i loših strana, da li je moglo se unaprijediti ovo ili ono, nego se ja moram baviti da li je Senovac postojao i da li je Eugen Dido Kvaternik neko ili Jure Francijtić neko kojom ko je treba staviti spomenik u Hrvatskoj. Ja mislim da je to katastrofa. Zbog toga sam ja, nažalost, napustio uh, onaj dio posla kojim se bave moji kolege u svijetu, i u principu sam postao aktivist. Ja nisam time, ja radim svakodnevno u arhivu, uh, imam doma sam zatrpan, radim na jednoj trenutno knjizi, i dakle, ja nisam zanemario struku, ali sam shvatio jednu stvar. Uh, ja sam prije par godina, možda netko od vas gledao za hrvatsku televiziju, sam radio veliku seriju Hrvatskog proljeće. Znate, uh, tu seriju je u prosjeku gledalo 300, 400, 500 tisuće ljudi. Moju knjigu ili naše knjige, kakve god bile napisane, to ako pročita tisuću ljudi, to ste rekli plafon. Moje kolumne, kad sam napisao kolumnu o Titu, prije mjesec, dva mjeseca, rekli su mi, javili su mi da je tih nekakvih juzera, ne znam kako se to zove, kliklo je oko 50-60 tisuća ljudi. I u principu vidite da je to put. Dakle, to da ja napišem znanstveni člana kojeg će objaviti neki časopis, to može moj kolega u Danskoj jer on nema tih problema. Iako živi u društvu koje je imalo problema u prošlosti. Ja ne mogu si to priuštiti. Ja moram, moram, ne moram, ali e, moj odgovor kad me pitaju ja ti nije strah. Znate, mislim a šta, a šta drugo mogu? Je li to na neki način e, nastavak vašeg braniteljskog staža, samo u dobro. Pa evo gledajte baš sam neki dan razmišljao o tome, e, ja nisam nikad u životu, kad smo bili klinici, ja nisam volio petarde za novu godinu, nisam volio nikakvu putnjavu, nikad se nisam tukao, bio sam, kao što kažem, najbolji učenik latinski, grčki sam e, rasturao, sve me je to zanimalo. I onda sam sa 18 godina otišao u rat. I nije mi bilo strah kad sam obukao uniformu, bio sam sa Jankom Bobetkom i i tamo se još nekim nije sad bitno kad su uniformu kad su mi dali pištolj prvi nije mi bilo strah, nisam, ali nisam bio ni hrabar, dakle da se odmah razumijemo dakle ja nisam po prirodi hrabar čovjek. Ja samo smatram da je moja dužnost, obaveza nešto napraviti. Kao što sam osjećao 91. godine da ne mogu se praviti lud da se ništa ne događa dok mi pada granata u zgradu u stan do mog kad mi prijatelj pogine tako se i sad ne mogu pravit lud da, da, da je sve u redu i ja ću se baviti, ne znam, ko što je, jedan moj prijatelj se bavi, oktobarskom revolucijom kroz povijest Mirisa. I sad, šta da ja njemu kažem? mislim, Tako da, ja osjećam sada obavezu kao što sam je osjećao obavezu s 18 godina. Dakle, ja imam obavezu, nisam hrabar nego jednostavno mislim da nemam pravo biti se po strane, nakon, jednog, nakon jedne tribine u ovako slično u Zagrebu, u centru u Bogdano Grizić prišao mi je jedan stariji gospodin, bio je, dakle se drugog svjetskog rati i povukao me neku stranu i rekao znate profesore, nismo se mi Hrvati trebali 41. jedan miješat nemcima oni bi to sredali kažem pa kako mi ste nismo strali miješati pa susjede su vam odvodili, prijatelje su vam odvodili, s kojima ste nogome, s kojima ste radili, s kojima ste odrastali u kući do, su odvodili, stavljali im trake na, na, na, na rame, e, ubijali. Mi se nismo trebali miješati. Kako to mi ste nismo trebali miješati? To je to. Nemojmo se, nek se veliki ovo. I to je ta građanska hrabrost koja je nekako negdje je nestala i ja bih stvarno volio da, da, da, da, da, da smo u društvu u kojem e, trenutno je ispalo, da stvarno nas par. E, dakle, niti, ja sebe stvarno, vjerujte, ja znam kolege koji su stopu pametniji od mene, puno načitaniji od mene, puno više znaju, ali koji se boje. Koji se boje iz razno raznih razloga. Boje se za obitelj, boje se za posao. Pazite, meni dođe mi poruka, neću reći od kuda, prestani govoriti o crkvi. Ja moram napredovati na tom fakultetu, moram živjeti. Znate, kad vidite po gradu i dva dvojica, ogromna, dva ogromna tipa idu iza vas i čujete, dakle, idu tri metra iza vas i konstantno viču Đubre, smeće, ološu i onda na kraju, kad valjda nakon dvije, tri minutaka, više ne zna šta mi, onda kažu Srbine, jer je to dnodna. I sad, znate, vi si u tom trenutku mislite, ako se okrenem, Lupit će me, razbit će me, doće na sud, reći će da imaju PTSD, da ovo, da ono, nikom ništa dalje. Ne može to svako. E, opet kažem, ne, ne radim ja to zbog svoje neke hrabrice, niti bi se ja potukao s tim ljudima. E, meni prijatelj, inače, Željko Mavrović, čuli ste si vjerojatno za boksača. Ja u tom trenutku, kad je to bilo, ja zovem Željka, rekao, Željko, šta da radim? Već, on ne okreći se ni u ludilu. Idi, samo bježi od toga, kaže ono, ja bi pobjegao tak da ono. Ali hoću vam reći, to nije hrabrost, to je jednostavno moja obaveza. Ja ne mogu trpiti da bilo tko, uključujući predsjednicu, uključujući najveće autoritete akademike, da oni pričaju gluposti, da pričaju laži. Za dom spremni nije nikada bio nikakav stari hrvatski pozdrav, to nije bio i dakle sve laži ili jasenovac da je postojao kao koncentracijski logo nakon 45-a ili da je bio radni uh, u smislu da su tamo uh, Maltene održavale samo predstave i sportski susreti. Ja ne mogu na to šutiti. Netko može. E, je li trnu oko vašim kritičarima s obzirom na ono za što se zalažete to što se zovete hrvoje i što ste bravite? Pa ja mislim da je, u stvari. E, ja sam rekao Miloradu Pupovcu često, mislim, vi Srbi, nažalost, više niste problem u Hrvatskoj. Nema vas. I mislim, onaj ko se treba obračunati, taj se već obračunao i gotovo. Dakle, to što će reći, ajde još Milorad, ali... I dru... Zanimljivo, neki dan mi je neku sam kolumnu pisao tako i onda mi je jedan pravoslavni pop kojega je ga poznao, je rekao bravo, odlično si ovo, ono, nešto tu Srbiji, tako. Ja sam rekao, a jesi vidio komentar srpskih iz Hrvatske, iz narodnog srpskog narodnog vijeća, iz SDS. kažu pa nisam, gdje? E, ja, pa da, nisi, jer ih nema. Dakle, nema komentara. E, mene zovu iz srpskog narodnog vijeća da li bi ja htio komentirati o glini, o luj, o ovome, onome. E, pa da, ja mislim da je, to je veliki je to problem. Znate, kad, kad, ja trebam doći na tribinu, malo prije sam pričao, tribina, Prošle godine dali da li je u Hrvatskoj bio građanski rat ili što je, kako je ovo. I trebali smo biti Zlatko Hasanbegović ja i još ne znam ko. Međutim, niko se ne pojavio osim mene. Sad, znate, mislim, ja Zlatko je studirao, on je mlađi od mene godinu dana, ali dok se on slikao sa tuđim kapama po ribi, ja sam već dvije godine prije toga nosio svoju kapu. Nikom ju nije morao posuđivati i nikom mi nije morao oružje, nisam se morao uslikavati s ničim oružjem. Tako da u toj situaciji kad nekom meni, evo, evo reći vam samo jedan slučaj. Neki dan dobivam mail iz Kanade gdje me govori da sam Jugos, jugoslavensko smeće i tako dalje. Sjetit ću se jer mislim da je rekao da je iz Karlovca ili iz Duge rese porijeklom, rijeklom. Probat ću se sjetiti. Uglavnom i sad, ali slična je priča, dam poslije me čovjek iz Australije, pred hotelom Dubrovnik pred mene, da ja sam smeće, izdajica, srbin i tako dalje. I jednome i drugome, ovome iz, da prvo kažemo ovome iz, ajmo da iz Karlovca, ali nije, negdje odtud. I kaže, on meni tipa, vi ste izdelnica. Rekao on meni prezim, ja prvo ukušavam svjeti. Rekao, čekajte, čekajte. Rekao. Jeste vidio prvi godine bili na ratištu oko Siska? I sada on meni kaže, ne ne ne, nisam vam ja bio u ratu, ali to možda neki moji rodbina, oni su iz Karlovca, Dugarese. Odgovorim ja njemu, inače ne odgovaram. Meni, Čekajte, zašto vi niste bili u ratu? Pa znate ovo, pa znate ono. Ovako, vema, čekajte sad, dakle, ja sam s 18 godina bio u ratu i tada nisam bio smeće, i tada nisam bio Jugoslaven i tada nisam bio izdajnik i da me snajper pokosio negdje, po meni bi se možda moja škola zvala, a sada sam izdajnik, bio 18 godina. objasniti taj fenomen da postoje ljudi koji se, koji u veliku dan danas, a... Kad su imali prilike nisu bili u ratu? Lako zato što neko nije bio u ratu. Mislim, kažem vam, ja, nemojte mi krivo shvatiti, dakle, ja se, nemam se tim šta ni ponosit ni ništo. Dakle, baš razmišljam malo o tim braniteljskim udrugama. Kad malo pogledate kolike ljude znamo oko sebe koji su u tom trenutku bili inženjeri, koji su bili liječnici, koji su bili profesori ili koji će to tek postati, kao ja. Koliko njih vidite na televiziji kada su braniteljski prosvjedi ili kada, kada koliko njima smeta ja imam tu svoju teoriju, zašto je to tako, ja, meni je ponekad tih ljudi žao, ja sam otišao u onaj šator vidjeti, ja znam te neke ljude iz Siska koji su, ono, koji su radili do rata u, u, u željezari, u Čeličani ili u termoelektrani kojima je e, život bio rutina, život, oni su bili nekakav niža srednja klasa ili kako god nazvat, i onda im se dogodi rat. I, da, da me nitko krivo ne shvati, dakle ono tu sam vrlo emocionalan jer evo i sutra ćemo izaći kolumna o, o mom najboljem prijatelju koji je poginuo i dakle, nikoga ne želim povjeriti, ali vjerujte mi, velikom broju ljudi je rat postao što bi rekli highlight života, dakle to je postao eh, ne, trenutak kada su oni postali bitni. Ja sam to gledao oko sebe, kada je ljudi buku uniformu, to je drugo, dakle vi više niste u dijelu s i cijevi i šarafite nego ste vi sada netko. I onda se dogodi, nakon par godina se dogodi to da on neko kaže je dečki sad je završio rad, sad nazad u va vašu valjaonu ili u Čeličanu ili što je još gore u Sisku on kaže uvijek dajte vaše valjaone više nema. Ta željezara više ne postoji. Da, ali kako objasniti recimo naš gradonačelnik ljubi Hrvatsku zastavu teatralno i, ovaj, i on je otprilike vaše godine ovaj, što on nije bio u ratu. I sad zašto on, ili vi ljubite Hrvatsku zastavu doma ili nešto? Mislim, to vam hoću... Mislim, kako objasniti te, ono, te fenomene, ne? Da, pa kažem, da. opet bih htio reći, dakle, nije potrebno bilo biti u ratu, uh, ovoga, da bi se voljela Hrvatska i da bi se... Uh, vratit ću se na ono što sam na početku samom rekao. Problem je što nema rješenja, dakle, mi ne možemo... Mislim, ja to često radim usporedbe kao povjesničar, pa ste, mi smo danas u 68. godini. Ako uzmete da je drugi svjetski rat 45. godine završio, 23 godine kasnije je 1968. godina. E, 45. godine je završio rat u kojem su Njemci i Francuzi, dakle treći po redu rat, Francusko-Pruski, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, poginilo je 60 milijuna Francuza, Njemaca, ne znam koga. Konstantno su kroz povijest ratovali. Pet godina nakon rata. 50. godine. Francuzi i njemci kreću snimati Europsku uniju. Deset godina korata više niko ne može zamisliti rat između Francuza i Njemaca. A kamo li 68. ili ajmo na... Po, pogledajte kako izgledalo, recimo, Jugoslavia 68. godine. Pitu sam nedavno ljude iz Vodica. je se sjećate, dakle, u stvari pituo sam ovako, 50, neko je radio jedno istraživanje 28 13 godina nakon Oluje odnos prema srpskim turistima na Jadranu. E, i gdje je tu ono bilo katastrofa, ne smiju ove dijelove, ne smiju one dijelove. Onda se mi pita, ovo ovaj iz vodica, kako je izgledalo 58. kad su dolazili Njemci i talijani kao turisti? Jeste ih gledali popriko? Ovaj, kaže, znaš kako izgledalo? Kad bi došao koji Njemac, mi smo išli spavat na sjeno, jer je za Njemce morala biti soba, za talijane morala biti soba. Dakle, da, ali pazite iz tih vodica je u drugom svjetskom ratu poginulo ne znam koliko ljudi deset puta više nego u domovinskom ratu. Pa su imali, dakle, mogli su te Njemce gledati popreko, mogli su te Talijane gledati popreko. Tako dakle da... Um... Dobro, ali uh, polemike radi, Njemci su priznali ovaj, svoju krimju za rat i s time je ovaj, u toliku se razlikuju od Srba. Pa gledajte, mislim, kad kažete Njemci su priznali, uh, neki Njemci su priznali, ali mnogi iz pa čak i iz koji su bili pripadnici nacističke stranke su ostali raditi na važnim funkcijama u njemačkom društvu i na fakultetima i na sudovima. Ali to društvo se denacificiralo. To društvo se denacificiralo. A mi A... vidimo, imamo sada učilića koji se poziva na Miloševića. Upravo to, imate vuča. Zar mislite da će netko koji je klao po Sisku baniji, po ovdje, koji je kancu, da će taj doći na more nine98 pardon, 2008. godine? Ne govorimo u društvu. E pa, ali ja vam to hoću reći. Dakle, evo, upravo bajaga Mislim, pa taj čovjek je ono, izlizao tenisice, pevajući sa Džinđićem, rušeći Slobodana Miloševića. Ja sam često u Beogradu, imam puno prijatelja tamo, koji su, mislim, Glupo je to sad uspoređivati, koliko je nama taj Milošević uništio živote generacijama, još duplo više uništio generacijama mladih Srba, vrlo kvalitetnih ljudi koji su bili protiv Miloševića, protiv rata, koji su protestirali. Možemo mi govoriti u kojem je to omjeru, koliko je bilo ovih onih, ali uvijek imate to i dakle, ne možemo generalizirati. Dobro, je jako će... je Baga pjevo u Kninu i u Ma nije u pjevao, Lovci. ali nije pjevao. Mislim, nije pjevao ovo što mu se govori, dakle da pjevao te četničke pjesme. Ali je nastupao na tim manifestacijama. Ko, Bio ko, na koncertima. To su, bile, to su bile humanitarni koncerti. Ja tak. sam dobro shvatio za djecu poginulih pripadnika vojske Republike Srpske Ali mislim pivo je za djecu Banja, da razumete nije došao na, na koncert ali samim time, kninđi. nije li to samim time jedna politička manifestacija pa Ja mislim da nije ja mislim da pjevanje za djecu nije mislim za, za nekakvu ono da će se prihod dati djeci koja su ostala bez roditelja za mene je to nekako ono uvijek više humanitarno ali okej okay, može dakle može neko Može li imati neku političku Pa gledajte mislim e... Ključno je to što se Bajegi govori da je, da je pjevao te pjesme koje nije pjevao. Da, da, na stranu on to nije pjevao. To je, da, on je pjevao svoje repertoare. Da, da. Dakle, svuda je pjevao svoje repertoare. je na manifestacijama pod, pod pokrojiteljstvom režima u Kninu i u Banja Luci, dakle Martičevog i Karadžićog. Mislim, pod, pod pokroviteljstvom, da li je tu ko je tu šta platio, ja to sad ne znam stvarno na taj način, poti... ali ja mislim da stvarno poznajući njegov život i sve skupa ja stvarno mislim da ono gotovo mogu staviti ruku u vatru da, da on sad... Da, sa... nije li on tu žrtva svoje apolitičnosti, odnosno sjepila, di on, ili apolitičnog sjepila, di on ne vidi političku dimenziju Ka, uh, jednog humanitarnog koncentrava. Mo možda komuća. možemo i tako. Mislim, možda se može to i tako kažem. Ne bih volio biti ničiji odvjetnik. Znate zašto ne bih htio biti ničiji odvjetnik? Zato što mene u stvari, više od toga koje i što je Bajaga muči kosu su oni koji ga napadaju. U sisičkom tjedniku je izašao, dakle sad zadnjem broju, na četiri strane osuda Bajage od strane ljudi za koje ja znam da godinama vikendima idu na srpski turbo folk koji slušaju od seke Aleksić, Ceca i ne znam, dakle nikad nisu izašli iz kafića kad bi čuli da, da pjeva, a sad tu dakle ono, to mi je, e, ili recimo ispričavam jednu, često koristim tu priču. E, išli smo jedanput na jedan izlec sam vodio turisti, e, studente išli smo u Beograd i pitam bi jedna studentica koja je iz Vukovara da li može ona ići. Imala ovdje istetovirano jedan Thomsonom stih i tat pisalo je tata osamnaestjedanaest dakle otac joj je ubijen u vukovaru ona je pitala da li može ona ići sad rekao naravno došli smo na stanicu došla je njezina mama sva uplakana kako će njezina kćer tamo simo tamo uplakana ja sam rekao ne morate brinuti bit će sve ok Kaže ona ja sam njoj ipak rekla da kad je u Beogradu da za svaki slučaj ne diže po ulici dva prsta njima, zašto dva? Pa veli po srbi dižu tri pa rekao, dobro, ajde, neki ne diže dva prsta. Otišli smo, da, ne, nismo još otišli, sjeli smo u auto, u bus. Ona mi dolazi sa CD-om, profesor je, može je cd ja može, šta je, veli ona meni, nova seka Aleksić. Ja rekao, dok sam ja DJ, ne može. Mislim, vi slušate što hoćete, ali ne može. Došli smo u Belgrade, ona rekla, mi je nam mogli preporučiti neke splavove, ali samo sa srpskim turbofokom. Pa rekla, to ne znam. Da skratim priču, vratimo se mi nazad, mama je dalje uplakana, a ona po Facebooku stavlja slike sa delijama, zvezdini šalovi, ovo, ono i tako dalje. I vratimo se mama uplakana i tako dalje. I sad, nakon par dana, nema nje na nastavi, ja velim pitam ovo, gdje je ona? Veli na prosvijedu protiv ćirilice u ogoru. Ja, ja sad pitam, ja se stavim naprijed luda, ja pitam ove ostale, velim, ja... Dajte ministri, znate jednog, bilo je tamo Vukovaraca studenata, znate jednog Vukovarca, Hrvata i Hrvati su mladi Vukovarci koji, koji slušaju srpski turbofolk, koji ono će pa svi. Velme, a vi znate na kojem su pismu napisane te pjesme koje vi pjevate? Jel znate šta ti pjevači na jugu Srbije kad su po svadbama, kakve sve pjesme pjevaju? Ili znate li šta je muž od jedne od te radio po Hrvatskoj. I to vam ne smeta. A smeta vam tabla Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, hoću reći i to. Dožupan Sisačko, Moslavačke županije, govori protiv bajage, da je to protiv interesa ovo, ono, a znam da ide po dakle, tim klubovima gdje se pjevaju... Da, ali, kako to tomačite? Ludilo. Dakle, to je jedna šizofrenija, šizofrenija situacija, potpuno neprincipijalna u kojoj, da se vratim na onu početnu tezu, to je sigurno tlo, tu, tu mi imamo svoju nekakvu bazu, dakle e, i tu se mi razlikujemo jedni od drugih. Dakle, po pitanju rata, jesmo li mogli i mi koji smo napadali počiniti zločine ili smo mi samo žrtva, je li Tito ovakav, je li Pavelić onakav, tu mi imamo razlike. A kad treba raspravljati o nijansama u budućnosti, e tu ne znamo pa, pa se onda nećemo ni suprotstavljati. Ne znam, ja sam evo završiti s time, ja sam to rekao ispao sam pa su me tužili zbog toga, ovo je jedno društvo koje se bavi time da se u Jesenostu ništa nije dogodilo, oni su me pitali kako moja struka tumačite. Znači, ja gledajte, to nije pitanje za moju, nego za medicinsku struku. Pa bih ja tako rekao, nemam odgovor na sve kao povisničar, možda bi neke druge struke mogli imati odgovor. Da se vratim na ono kad ste spomenuli, kako neki smatruju da 1941. se nije trebalo suprotstaviti Njemcima, nije li otprilike na toj poziciji Zlatko Hasenbegović. Nedavno sam čuo e, jednu njegovu interpretaciju da otprilike pa Paetoni i Njemačka je bila poražena u ratu. I Italija je bila poražena u ratu. I druge zemlje su bile neutralne, pasivne. Okup, okup, pasivne u okupaciji. Pa sad su to najrazvijenije zemlje e, na da. svijetu. Ne? Kako biste... Na to Gledajte, to, to je uvijek, ja se sjetim jedne knjige jednog povjesničara zva, zvao se Taylor, britanac, koji je bio onako vrlo kontroverzan i onda je recimo uzroci drugog svjetskog rata njegova knjiga i onda on kaže ovako, to, to otlami u sjećanju, veli, e, Čehoslovačku se izdalo i poginulo je sto tisuća Čeha i Slovaka, Poljsku se išlo spašavati i poginulo je ne znam koliko milijuna Poljaka. I onda pita, je bolje biti izdani Čeh ili spašeni Poljak? E, to je mi i sa tim i tako. Dakle, šta bi bilo kad bi bilo, znate e, mogli smo biti neutralni, mogli smo se mi praviti Rumunjska. Pa šta pa, dakle, e, e, nije, se, nije se pitalo samo te zemlje. Dakle, jer vi kad pogledate kartu, 1944. i 1945. godine, otkud dolazi crvena armija, otkud dolazi zapad, zap, ove, dakle, saveznici, po svemu smo mi bili na putu crvenoj armiji. I po svemu da nismo imali svoj partizanski pokret, po svemu bi bili isto što je bila rumunjska, bugarska i zemlje ostale koje je oslobodila crvena armija ili zauzela. To je isto zanimljivo. Kad sam bio u, u, u Latviji, a oni oh, moju zanimljivo, dakle, šta je njima osmi, peti, četires pete? Je to oslobođenje ili ulazak u mrak? Tako da, povijest je, ja često govorim, dakle, povijest nije samo posluga. Ne možemo mi u povijest ulaziti i uzeti ono što nam u tom trenutku treba, a drugo zanemariti i onda po potrebi uzimati. Mislim, ono što se dogodilo, dogodilo se sada govoriti da bi bilo bolje da smo se pravili ludi. Mislim, da smo se pravili ludi, možda bi imali kraljevinu Jugoslaviju ponovo sa Dražom Mihajlovićem kao ministrom obrane, kao što je bio jedno vrijeme. Tako da, e, e, da li je sve učinjeno u prošlosti dobro sa svake strane? Svakako da nije, e, ali sada razmišljati da bi bilo bolje, da nismo imali partizanski pokrit, ja da to kada Zlatko govori, ne govori, e, zato što govori svoje računice. I, ali, A koje je njegova računica? Pa ja mislim da vam više puta već pokazao... E, što misli o, o, o drugom svjetskom ratu i što misli o antifašizmu i što misli o partizanskom pokretu za koji ja apsolutno dakle, ne mogu poreći da nije bilo zločina nakon rata i da nije bilo e, i svega onoga što se kasnije dešavalo i tako dalje međutim e, mislim da u tom trenutku i mislim da i danas je antifašizam brend jedna jedna od stvari rijetkih kojom Hrvatska može e, napraviti nekakav bolji iđ u, u Europi i u svijetu. Ako dakle ako i jedan predsjednik, državnik treba u svibnju svake godine kada se slavi pobjeda nad fašizmom, ako bi trebao biti na toj centralnoj prostavi gdje je ruski, američki, francuski, britanski premijer predsjednik što god, tu bi trebao biti netko i iz Hrvatske. Ali ono kada organiziraju u Rusiji baš se ne docivi zapadni političar. Pa dobro Rusi da, ove godine nisu, ali e, to, je, to je da, to je sad naravno više pitanje rusko današnjih učenja. Je li antifašizam postao na neki način ideologija putinizma? Nisam shvatio. Pro ruska ideologija. Antifašizam? Da. Ne znam kako. Jedan mi je... taj naš recimo komunistički antifašizam. Na njega se pozivaju manje-više samo Rusiji. I Srbije. Pa nisam baš, mislim, ne znam kako, ne znam, ne znam kako imam to odgovoriti, šta je sa talijanskim antifašistima ili francuskim, mislim da su oni proruski ili hrvatski, mislim da sam ja proruski. Ne, ne Aha, komunističkom. Pa gledajte, mislim, teško je tu sad govoriti o, o tome kakav je antifašizam. Antifašizam je, je borba protiv fašizma. U toj borbi su svi imali mogućnost se boriti. Ja često kažem četrdeset jedan godine HSS je imao priliku imali su predsjednika koji je bio zapadno orijentiran oni su bili antifašistički orijentirani pa šta su napravili ništa većina ih se priključila ustaškom pokretu drugi dio odnosno ili dio dio je ostao pasivan a dio se kasnije priključio u partizanskom pokretu dakle mnogi su imali mi u Hrvatskoj danas možemo govoriti o komunizmu kasnije što god hoćemo s pravom ali antifašičkog pokuta u Hrvatskoj i u Jugoslaviji ne bilo bez komunističke partije. Dobro, ali šta znači taj antifašizam danas. Zašto je on toliko bitan zašto se oko toga lome koplja? Što kaže Zlatko Hasanbegović ta riječ ne postoji u rječnicima stranih, stranih jezika? Da mislim da ne postoji u engleskom jeziku, ne postoji. Da nego hrvatske... oni koriste Hrvatske izraze. Da, za antifašizam. E, e, ma gledajte, zašto... ne opterećuju se tim. Da, pa naravno se ne opterećuju, pa to je normalna stvar, jer je to normalna stvar da, mislim normalna stvar, sad bi trebalo pitati Trumpa da li je normalna. Evo, sami ste rekli ali... da u Latviji oslobođenje mnogi gledaju kao okupac. Naravno, ali to ne znači da misle da, bi, da je Hitler bio u pravu. Uh, Tako da, što se toga tiče, uh, naravno da, dakle, uh, kad govorimo o antifašizmu, uh, šta bi on danas trebao biti? Pomeni šta bi trebao biti. Dakle, uh, problem je što mi nismo raščislili s 1941. ni s 1945. Pa je nama antifašizam samo to. Ali uh, antifašizam bi trebao biti ono što je i ta, protiv čega su i tada borili. Dakle, protiv, tog tipa totalitarnog sustava koji ljudi ubija zato što su rasno vjerski a, a nacionalno. Gdje je taj danas da se njega Čeka iza vrata, vjerujte mi. Ja mislim da možda se neće ponoviti na taj način jer možda iskustvo ipak je bitno, ali bojim se da gledajte zanemarivanje stvari, dakle negiranje holokausta negiranje e, genocida e, veličanje e, ustaških heroja e, ljudi koji se šetaju u majicama e, ne znam princeugen divizije i tako dalje ja mislim da ti ljudi ja uvijek kažem jednu stvar u svakom nije... trenutku u svakom trenutku povijesti u svakoj zemlji postoje ljudi koji su spremni učiniti Auschwitz nije li to samo igra simboli Upravo to hoću reći. Ja mislim da svuda u svakom trenutku postoje pitanje kako se društvo prema njima odnosi. Ako društvo da dopusti da takvi ljudi postanu mainstream, onda imamo ono što smo imali od 33. odnosno od 39. nadalje. Ali ako se ne bi toliko žestilo na uporabu različitih simbola, ti simboli bi postali bezlični. Ali da li se radi samo o simbolima? Da li mislim da se radi samo o simbolima? Da li te suštinski faštističku neku sadržaj fašističke. Dakle, ja mislim da evo, recimo, konkretno eh, eh, odnos prema slo... Pa, gledajte malo. Ja mislim da nije normalno da 2018. godine vi imate prijetnje, a patite da ne govorimo o 90. godinama, gdje imate da se ljudi otpuštaju zbog nacionalnog predznaka, zbog vjerskog preznaka da vi imate da vas, se lju, da vas se vrijeđa iz pozicije crkve, iz pozicije politike zato što mi drugačije. Naravno, to nije isto kao što se događalo 308. U, u Njemačkoj, ali to ne znači da ako na to zažmirimo ili začepimo uši, da to jednog trenutka... Pa pogledajte u Americi. Mislim, ko je mogao prije, prije par godina predvidjeti da bi se Trump mogao pojaviti? A neka ostane još, još jedan mandat. Pa u Ustavnom sudu, pa ovdje, pa ovdje, imat ćete situaciju koja će bitno odskakati od onoga kako mi poimamo liberalno-demokratsko društvo. Tako da ja mislim da treba biti vrlo oprezan. Ja se slažem s vama da u ovom trenutku mi ne možemo reći da je u Hrvatskoj kao što je bilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj ili kao što je bilo u Trećem rajhu. Ali ja mislim da se trebamo pouč biti poučeni iskustvom da negiranje, ignoriranje takvih pojava i takvih pojedinaca koji su spremni na neke stvari da može odvući u potpuno u smjeru koji ono, znate, mislim, evo ja baš sad pišem jedan tekst o, o židovima, dok se mislim pasite, pa to su ljudi ono, koji, s kojima igrate nogomet, s kojima idete u, u školu, rođendane, to drugi dan oni s koferima idu Jesenovac. Njima je to bilo nepojmljivo, kako se nama to može dogoditi, zašto bi se nama to dogodilo? Pa se dogodilo. E, često se, se kaže da se ne, ne bismo trebali baviti ovim temama, Međutim, imaju li... Uh, ja moram, ja živim da. u tog. Ali zašto je to uh, izvrn, ne samo iz stručnih razloga, nego zašto je to bitno, uh, odnosno ima li uh, tih problema i neki razvojni potencijal? Kao kaže se, trebamo se okrenuti ekonomiju. A mislim, može li ekonomija opće prosperirati u ovakvom društvu koje je potpuno kaotično u ideološkom i drugom smislu. Pa znate, opećemo se ovo što ste vi rekli za njemačko društvo ovako ili onako. E, da, ka, kad vi imate viziju, kad imate političar koji imaju viziju, koji imaju strategiju razvoja. Nisu Francuzi zaboravili njemcima 50 godina što su im napravili. Nisu njemci zaboravili mnogim drugima što su napravili. Nisu, ne znam da sad ne, ne koristim druge narode, ali je društvo išlo naprijed i nisu se više bavili svi samo time. Mi se bavimo time jer se ne bavimo drugim stvarima. Dakle, mi nemamo političare koji uh, otvaraju radna mjesta, koji dižu industriju, pa onda se moramo baviti onime čime se bavimo. Uh, da li ima razvojnog potencijala? Pa ja mislim da ima. Znate, ja... Da opet sad ne ispadnete, ja se bavim ovim socijaličkim periodom, što ne znači da sam ikakav jugonostalgičan ili nešto, mislim, nego, nego hoću reći, moja je teorija, ajmo iz svakog perioda iz prošlosti idemo izvaditi i staviti na stol najbolje i najlošije. Ajmo najlošije evaluirati, ajmo osvijestiti i da to više nikad ne počinimo, ponovimo, ajmo najbolje stvari uzeti i unaprijediti, evo vam nesvrstani. Pričalo se i treba se pričati, o tom ne pričamo. Jel ja smo imali više koristi, štete i tako dalje. Neki dan mi je na nasipu u Zagrebu u trčim, prišao mi je čovjek koji je rekao da je radio u Ingri ili u Vjeduktu godinama i da je ono pričao mi je kako izgledalo raditi u Kuvajtu, Rusiji, Zimbabveu i tako dalje. Ali gledajte samo ovo što ja kažem, Evo, dakle, postoji jedan poznati Joseph Ney, poznati politolog koji trenutno zarađuje velike novce na ovakvim predavanjima kao ja, što smo se dogovorili, reko si. Obećali da ću zaraditi tišu. ovoga puno. E, uglavnom, on je osmislio onaj naziv soft power, meka moć. On je, je izračunao ovakvu stvar. A, trenutno Mislim da nekakvih 140 državnika u svijetu se školovalo u Sjedinom državama. državama. Istraživanje pokazuju da ne morate vi biti proamerički, ali ljudi kad se školuju u nekom društvu imaju nekakvu simpatiju, stvore nekav odnos itd. Itd. i tako dalje. Taj jedan odnos postoji. Ja sam to sam bio u Crnoj gori na jednoj konferenciji, tada sam to prvi put rekao i to se ljudima svidlo, ali evo, Zamislite samo, evo ovdje ima puno, mislim, ima ljudi starijih od mene e, koji se sjećaju koliki su ljudi dolazili iz zemalja Afrike i Azije studirati u Zagreb, Rijeku, Split, Beograd, Sarajevo i tako dalje. Pazite, to su tada bile zemlje duboko nerazvijene. Neki od tih zemalja su danas top. Ovdje su studirali Gadafi i Pol Potu, tako pol pot nije studirao nego je pol pot došao graditi autoput Bratstva jedinstva zajedno sa Vladimirom Šeksom da, ovoga, i Slobodanom Miloševićem tako da to je druga priča. Ali hoćemo reći samo ovo. Zamislite sad kada biste začuli, dakle, Indija, Singapur, eh, Indonezija, eh, Ujedinjeni Arapski Emirati, dakle ti ljudi su se školovali ovdje. Da smo mi napravili samo sljedeću stvar da pogledamo sada, da napravimo nekakvu analizu naša ministar, pardon veleposlanstva i da vide e, ljudi, evo recimo u Šilanci, e, ja znam osobno da je gradonačelnik Kolomba i ministar da je bio, da je Hrvatski Zet. Dakle da smo napravili nekakvu popis tih ljudi koji su danas na ključnim funkcijama u važnim zemljama i da smo ih svake godine ili svakih pet godina pozvali u HNK, u Lisinski napravili nekakvo okupljanje da se sjete, dakle oni svi imaju izvrsne, ja putujem puno, bio sam u Kambođiji, u Vjetnamu, e, oni se još uvijek, svako ko je imao ikakve veze s Jugoslavijom se sjeća ne zbog komunizma, nego jer im je tu bilo lijepo, došli su za njih. A po čemu njih... je Šrilanka važna zemlja? Pa Šrilanka može biti važna po, ne znam, šta proizvode ili kako, ali Indija je važna, Indonezija je važna, Vijetnam je važan, u Arapski Emirati su važni. Ja ću prepričati kako je to izglavo osamdeset tri godine kad je Milka planin uh, predsjednica siva ja sam radim na tim dokumentima kriza naftna niko ne može dobiti naftu ni Njemci, ni nizemci niko. i onda Milka postroji njih i kaže ti ideš u nigeriju ti ideš u Alžir, ti ideš u Siriju, idite našim prijateljima i tražite naftu. Imali, ne znam. I, a za, zar mislite da, da, da se tako ne stvaraju dobri odnosi sa, recimo, danas, ok, možda ne morate u Čad slati nekoga ili u Gabon, ali pazite, mi smo, mi smo gradili te zemlje. Bocvana nije imala glavni grad. Gaborone su došli ljudi iz, iz Urbaničkog zavoda i iz Zagreba i izgradili su im grad. Dakle, mi smo gradili rekli ste i i, i baze u Tripoli, i u Kuvajtu i tako dalje, ali mogli smo profitirati možda na tome da smo ostali dobri s tim ljudima. Mi smo nesvrsta ne proglasili komunističkim što ko oni ni najmanje nisu. Imate kraljeve, imate careve, imate ono sve. Da smo jednostavno održali neku vezu da smo postali da smo ostali sa tim ljudima koji su međuvremenu postali bitne zemlje. Nisu sve, nisu sve, slažem se. Ali neke jesu, neke su ogromne. Vi kažete meni šta Šrljana stranka. pa mislim, ili šta Vijetnam. Pa Vijetnam ima 100 milijuna stanovnika. Ja sam bio prošle godin u Indoneziji. Pa mislim, imaju najbrže rastuću srednju klasu na, na svijetu. Mislim, pa da tržište, evo, to imaju. Samo to, imaju ljude. Dobro, ne spore. Ali opet je pitanje što je prioritet, razvoj. Odnosno sa zapadnim zemljama ili sa, pa sa nesuštvenim. To nam ide super. To je znate, kao ovoga, kada, kada sam bio na Kosovo prije ne znam koliko godina onda su mi rekli Albanci tamo, kaže, vi Hrvati ste stvarno ludivali. Mi smo vas obožavali u Jugoslaviji. Kad ste dobili neovisnost, ovako ste nas šutnuli, ko da smo niža rasa. Došli su, znate ko? Slovenci. Sve, dakle ja sam bio u, u Prištini... Bio sam u hotel koji ima struju se zvao Gorenje, sve ste imali fruktal, elan, gorenje, ovo ono, kaže, to mi smo htjeli hrva, Hrvatsku, ali vi šta ćete s Kosovim od posla? Da, naravno, mi smo tad gradili odnose sa Belgijom i sa Luksemburgom, eto nam sad, gdje smo... S njima smo u EU. Pa je, imamo super razmjenu. Pogledajte s kim. To mi je najbolje kad sam bio jednom u Banjeluci na jednoj televiziji onda ovaj jedan me napao da branim zapad, Ta, tamo, tamo sam ustašao. Ali se razmjena sa, sa ovim eksikosanskim zemljama veća nego sa zemljama EU. Ali, ali to, vam, to vam hoću reći, e, kaže on Rusija, Rusija, Rusija, kao i Srbije, pa vam pa dajte pogledajte, Srbija, tr, tr, vanjsko trgovinska razmjena Srbije i Rusije koja ima sto i nešto milijuna stanovnika je gotovo Gotovo ne baš, ali gotovo jednako kao sa Hrvatskom, koji ima 4 miliona stanovnika. Tako da, ono, tu treba napraviti e, e, neke stvari. Mislim, gledajte, e, razumijem što hoćete reći? Ja bi volio. Pa ja bi volio, ja sam na jednoj konferenciji govorio o nesrstanima, onda se javilo par povinče, rekli su mi smo tada trebali, e, zašto smo išli na isto kov ono. Pa mislim, gledajte, stvari mogućnosti, ja bi volio da mi danas više sa Finskom i sa Belgijom. Ali, očito ima razloga zašto belgijanci finci neće s nama. Ili zašto ne možemo njima? Ili, ili su nam možda preskupi? Ili smo možda i mi njima preskupi? Sve su to nekakvi odnosi koje treba uzimati u obzir. Znate, to je vam kao... Pitali smo neki dan oko tog Hrvatskog proljeća. Da li je Hrvatska bila oštećena? Ovo, ono i tu ima svega i svačega. Da sad ne to ulazim. Ali je Sergej Kraiger, sjećaju se stariji, napravi istraživanje i rekao, gledajte, Hrvatska i Slovenija su se najbrže razvijale u Jugoslaviji. Zato što pod A, e, sve sirovine koje su dobivali iz Bosne, Kosova, Makedonije su plaćali po, ne znam kako nižim cijenama, nego da su išli u rur po ugljenj. A s druge strane su imali tržište, hrvatske i slovenske firme su imali tržište na kojem nisu plaćali carine na Kosovo, Makedoniji, Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, a nisu išli morali prodavati u, u Austrije i Belgije. Dobro, ako poslujete sa zapadnim zemljama više nego sa ovim drugima, da postavite sa zemljama koje imaju veće standarde u, u svem. Svakako, Dakle, u pravnoj i pravnoj standarde, ekonomski standarde, slažem standarde i onda vas tjeraju da i vi slažem postavite standarde. Slažem se, Ako i dakle... Ako postavite sa indonezijom, jete indoneženski standarde. <laughs> pa jeste bilo u indoneziji da vidite standarde? Pa dobro. A, ok, ali dakle, hoćem reći ovo. Da, i to je bila greška Jugoslavije. Jugoslavije nema 30 godina, HDZ je od 28 godina i 20 na vlasti. Pa zašto nije onda uspostavio sa Zapadom nego, nego nisa nikim? Mm. E to je moja poanta samo. E, Čudi me da nema nikakvih pitanja iz publike. pa kako nema? Evo. Nisi pitan. evo. Ne, ne. sad kad sam to spomenuo pet ruki jutra Evo prvo pleva pa dalje. Da se na našu fašizam. I anti -fašizam. A ja sam pozvao zbog 68. e da to mi Budem. se često dogodi e, da. Yes. da me pozovu zbog onda budemo. Okay. budemo. mene kad se pravi usporedba između diktatorskog fašizma NDH i današnjeg demokratskog antifašizma slobodne neovisne jedinog Hrvatske ja mislim da je ovaj, NDH imala jaču pravnu državu. Ona imala rasističke zakone i nije E, digresija. To, e, pa, odvjetnik to... Olujić je jednom rekao e, za Milu Budaka da on nije djelovao protuzakonito jer e, e, dakle, rasizam nije bio zabrinjen zakonom tako da ono. Kažem danas imamo toliko antifašističkih preangola i ovih i onih međutim zakonodavstvo to ignorira i mi nemamo vladavinu prava u tom smislu. Ali ja ipak mislim da hrvatski ovaj nije ovaj, neka snaga u Europi, njega će sradniti samo Hrvati, a srba više praktički i nema. Međutim, mene zrah ovoga tradicionalnog nema, fašizma ili fašizma iz Njemačke jer recimo jedan od najpametnijih američkih filozofa Rico je rekao ovop će puta fašizam pobjediti. Nedavno je medin ogled državna tajnica izdala knjigu fašizam jedno upozorenje gdje je ispravno rekla, svako vrijeme ima svoj fašizam i treba ga prepoznati. A on se danas o tome da neka manija, uzimno sad ovaj branitelji, svoje poglede, kriterije vrednosti čitavno društvo. Je oblik, recimo, fašizma koji se ne želi propoznat. E, pardon, tragu toga, pitan me, dakle, je li ima ili nema. E, mi e, često istupamo, vi ste imali prijedloge kada je Karamarko bio da se ponovno zaštiti lik i dijelo Franje Tuđmana kao što je bio lik i dijelo Josipa Brozatita. Dakle, drugim riječima, ja ako bi rekao da mislim za Franje Tudžmana to, to, to i to, što se ne slaže sa narativom, ja bi mogao izgubiti posao, mogao bi, a da ne kažem, nešto drugo se dogoditi. Evo vidite, to se skoro dogodilo i to se može dogoditi. Vi 90. godina niste baš mogli reći što hoćete, niste mogli biti novinar, gdje hoćete i što hoćete. Niste mogli dobiti posao ako ste ovo ili ono. Tako da, znate, to je e, tanka je linija kada to je sve, mi to trpimo i to nije baš sad tako jako strašno. U jednom trenutku to postane jako strašno. Evo doktor Borovic. Samo sjednite, nemojte. I, ili vi idete. Ja Aha, aha. aha. Aha. I nemišim ništa Aha. Ja, Mhm. Ja, da... ljudi, zbog onih tamo nazadnjaka. Ja Božinović. Mhm. Dakle, e, ja sam svjestan toga da če ljudi ljudi, ljudi, ljudi ne, ne zanimaju nikakve estetske, filozofske, ne znam kakve Mene zanima samo ko će biti za Hrvatsku uspješnik. Mm -hmm. A to znači prvenstveno ko će tako e, voljeti gospodarstvo da se to naprijedi na manje ljudi koji vlazi vano, dakle, to je najveća tragedija. Znači, ne molim Evo, ja ću vam reći, naprijed samo kratku digresiju, ali samo da znate što hoću reći. Nakon bitke na Mohačkom polju, kada je poginuo posljednji hrvatsko vladar, onda, dakle, više Ladislav, više nije imao uh, Ludovic, pardon, nije imao više nasljednika. I što se napravilo? I što se gleda, tko može ponuditi to što vi kažete, najbolje budućnost? Ne mora biti odavljeno, tko može? I pojavio se te ovaj, te ono, izabrali su Ferdinanda iz obitelji Habsburg i postali smo dio Habsburgog carstva. Vjerujte mi, sad će vam zvučet ovo i smiješno, i, i ja bi sastavio vladu tako što bi ponudio šveđanima, fincima i dancima, dakle dao bi im ključna ministarstva, da dođu, platio bi ih i rekao, nikakvi rođaci, nikakve stranke, gospodine Erikson, gospodine ne znam kako se zovete, dođite, prozmite, gospodarstvo, financije, e, socijalno skrb, obrazovanje i napravite, dakle ono, tako da vam niko ne može reći, aha, iz ovoga, iz ovoga. Evo, ja bi platio te ljude, ozbiljno vam to kažem, jer ne ide. 28 godina smo samostalni. Ne možemo se više na rat izvlačiti. Ali ne ide. Iz nekog razloga ne ide. E, da li je to taj nepotizam stranački koji je toliko jak, gdje vi... Ja, ja, ja ću vam reći ovako, mene kada je Božinović, ministar nutrašnjih poslova, zvao da budem u onom povjerenstvu za suočavanje s prošlošću, ja se sa Božinovićem slažem u 99% razmišljanja njegovih. Možda i sa Plenkovićem. Ali kad ja čujem sa strane, ispovjerljike izvora, da mora je to napraviti zbog vase, ono je mora napraviti zbog dade, ono je mora napraviti zbog branitelja, ovo mora zbog ovoga, gotovo. Ode tu konzistentnost i ode tu njihov evropski duh. I toga se ja bojim da će kogod dođe, kogo dođe da će ići u tom smjeru. Znači Hrvatska kao skandinavska kolonija. Pa nije kolonija. Zašto bi bilo kolonija? Ovaj vaš vrijednog, dakle vi izvali stručnjake iz ovih zemalja, pa... to je neprovedi, to je utopio. recite da mi moja dvoja vas, kako bi pogledo vidite u ovoj zemlji, to bi moglo preuzeti te funkcije u vladnju ministarstvu. Iako bi to... Gledajte, ja ne, ne vidim, ja ne znam te ljudi, ja nisam u politici, ja se ne bavim politikom, ja ne znam, možda u političkim strankama ima super kvalitetnih ljudi, ali se bojim njihovog integriteta, bojim se njihove neovisnosti kad dođu u određenu... Dakle, siguran sam da u HDZ-u, u, u SDP-u, ne znam u drugim strankama postoje vrhunski intelektualci, ali se bojim da onog trenutka kad dođu u situaciju, pa evo, ja mislim da ovaj, ja se ne razumijem u financiji to, ali ja mislim da ovaj dečko kak zove Marić, pa mislim da on, mislim, meni se čini da on radi nekakav posao. Da li bi ja kao nekakav ipak lijevo liberalan, da li bi ja možda neke stvari naprijed drugačije oko porezne politike, ali meni on izgleda nekakav okej okay dečko. Ja mislim da takvih ljudi ima u svakoj stranci. E sad, zašto kad dođu u tu situaciju ne mogu provesti sve što treba, što se tu dogodi, da li ne postoje nekakve. Znate meni se čini da, da kod nas nedostaje, ne moramo imati svi vizionare, ali mora postojati nekakva jasna dugoročna strategija kuda ne dan za danom i onda slušamo što će nam tko reći, i onda kad nam kažu iz Brisela, e sad ovako ne. Ili iz Washingtona e sad ovako ne, da onda mi odmah mijenjamo svoj kurs. Ne može to tako, a mi to radimo uporno. Yeah. Evo, ne ne, evo, zapisat ću vas, imam, imam cijelu listu, sorry Dixi. Dakle, izvoli, evo dečku, Ljubićo sam mladicu, sam se predstavio, molim te. Znali da vlada Možeš li se predstaviti, molim te? A što znači liberalna? Liberalno ili i Pa ću onda razlužiti. Aha, pa ja bi volio da se ljudi poput Orbana ne bave politikom. Dakle, tako da, ja mislim da ako ste bili u Mađarskoj ili pričali sa ljudima iz Mađarske, onda znate kako izgleda biti novinar, kako izgleda biti nastavnik, kako izgleda biti, ne znam, slobodni intelektualac u Mađarskoj. Tako da, ja sam u svakom slučaju protiv takvog e, e, poimanja politike otvorenog dakle otvorenog društva. Ja sam za otvoreno društvo, nisam za nikakav oblik nametanja e, jedne istine, jednog, e, jedne da te, kako bi rekao jednog narativa je toga. Ali e, možda ciljate na to da bi nama trebala čvrsta ruka, e, Da, ali kad je, kad je netko u Hrvatskoj dig, po, povukao na ulicu? Dakle, kada mi izlazimo i zbog čega izlazimo na ulicu? Dakle, e, s druge strane, vi imate e, razvijene demokracije u kojima stvarno svako može. Pa mislim, vi u Belgiji niste imali vladu ne znam koliko dugo se nisu mogli dogovoriti, koliko puta se u Italiji, u Franciju izmijenjuju. Ali ono što je ključno, znate, ja bih tu sad rekao, m, mi nemamo tu jednu konstantnu, e, konstantu, dakle, da nek' bude HDZ, ali kad dođe SDP ili obrnuto a da ne kaže e mi sad iz početka sve. Ovo ništa nije valjalo. Ja, ali gledajte, e, nama je to, vidite, ovo, vi, vaša reakcija je sad bila takva biti loše, mi ćemo sad raditi. E ali dakle, ja, e, dakle, reći ću vam ovaj primjer, Winston Churchill je dobio rat i izgubio izbore četrdeset godine dobili su e, laboristi najljevija vlada u povijesti je dobila izbore Čerčin je bio ono, kao stari konzervativac, aristokrat i tako dalje, on je lud bio. Kada je došao na vlast, nakon 5-6 godina, rekao je sve najbolje što su oni napravili, mi ćemo usavršiti. 20 godina kasnije, kada je nakon Margareta Tačer došao Tony Blair, rekao je sve što je gospođa Tačer najbolje napravila, mi ćemo usavršiti i priznajemo kao dobro. Zašto to moguće? gdje postoji? Dobro, Dobro, mislim u, u smislu konzervativaca i toga. To reći. Zašto je to tamo moguće, a kod nas nije moguće? Zašto se u nekim drugim, ne znam, u Americi ili negdje ispoštuje ta jedan kontinuitet, a kod nas je uvijek stop. I to ne na državnoj, nego na lokalnoj razini. Kad dođe novi gradonačelnik onda, što je najgore, ne otpusti one prošle, nego još zaposli svoje. I onda samo imate gomilanje, gomilanje. gomilanje. Ja sam bio gradski vijećnik u Sisku, dev, ne znam koja je sad više godine, kraj, početkom 2000. tih. Ja svičam kad sam ja bio vječnik, bilo je 65, zaposlenih sad je 200 i nešto. Koji stranci ste gledali? U SDP-u. Ja sam bio predsednik mladih SDP-a Hrvatske. i, ovoga, i nisam u stranci već 15 godina. nemam veze sa SDP-om, da se razumijem. Nikad me niko nije zvao od, nakon toga u bilo kakve savjet ili nešto. Nebitno. hoćemo vam reći da kada ih je 200 i nešto zaposlenih. To je problem. Ok, izvoli, samo se prisavim, molim te. 40 godina je moja generacija u ratu, jedan dan u Dobolinskom, drugan u e, Nas ratom ne zanimljaju, nama je ratom odrosta. E, mi želimo živo, želimo budućnost koja ovdje ne vidimo. Niko ne radi nikakve rješenje po tom pitanju. Da li vi smakrate da je kod nas možda isto jedan veliki problem? Što možda mi nismo razriješili sa nekim kadrovima, koji su ostali, višeg režima, a tako je jako puno, koji su danas u našem ljudku, u svim sferama, također nastavljaju ovo politiku, ali tada je bio partijski sistem i bio je njih to izgledala, promokcija, kada je priča da direktavno znao se svašta. Da li smatrate da možda je bilo za smjeru generaciju, očito ovi ljudi koji se bave politikom još iz vremena, očito ne znam i ne želo da je bolje, Ovoga. Da li problem taj e, mentalitet socijalizma koji je njima ostao i u sugo naravno u to vrijeme pa je stvarno ne gledaju svjetojatno kao mi danas, koji smo rasve drugom sistemu. E, da li nas to možda počne? Da li nas koči taj njihov pogled znači, na tržištu ekonomiju koji je loš, znači pogled neralno, ni ne jedan svijet kako danas funkcionira, znači realno tržišno. Dok, dok ste sa to govorila, ja pokušavam se u glavi sam pokušavao se sjetiti jednog, jednog ministra koji je koji se rodio prije 65. 1965. A ovdje pitate većinu, to su za njih djeca. Dakle kojeg vi političara znate u, za, u zadnjih 10-20 godina a da su na ključnim pozicijama a da su bili nešto bitno u prošlom sistemu. Ajmo ovako. Znači, sve što je od početka rata u Brastu Jugoslaviju sudjelo u stvari u današnjeg državima je bio veliko dio uznosnika stvarišnog sistema. Pa ko, ko? Koji ljudi su bili Slobodno, ja to malo nadupunim. Da, slobodno. Dakle, postoji jedna... I sistema Kosa i stičničnih... Da, da, da. Postoji profesore jedna, hvala, postoji profesore jedna ovaj, raširena misla ili teorija da državama nastalima na raspodom bivše Jugoslavije upravljaju bivši Udbaši, Kosovci i tako dalje. Mislim to je. Nije, je li to jedna teorija urota ili je to nešto. Što, da li postoje takvi gremiji bivših od koji upravljaju sve, svim procesima u društvu ili je to jedna fiks ideja teoretičara urota? Pa gledajte evo da se vratim na kolegi. Svi ljudi koji su danas ministri, a mogu reći i u zadnjih, mislim gledajte, za, pogledajte onu prošlu Vladu Milanoviću, Arsen Bauskand des godište, Gordon Mar 74. godište. E, Igor ovaj Milanović, Zoran 68 9. godište. I dakle šta su oni to dakle ovaj sada Marić Pajplenković, pa oni su školovani povani, oni su bili po funkcijama po Briselu, završavali su doktor, doktorate. Ko... Ne ne ne, da ne? ne. Državu, ne? Ja, mislim, ko vodi, ko vodi državu? Koji su to udbaši koji vode državu? Ja razumijem što vi hoćete mene... Da je godina kao, kao Ja ću vam reći ovako, ja to svima odgovorim na isti način. Ja nemam nikoga koji je bio u nekakvom represivnom aparatu, da, da ne mislite da nekoga branim. 91. godine, odnosno ovako, zamislite, dečke koji su u 86. i godine bili inspektori SUPA i postanu devedeset jedan godine dobrovoljci ja ih znam takvih puno ja smo njih trebali lustrirati? jesmo ni trebali Janka bobetka lustrirati ili Franju Tuđmana zašto je bio general jugoslavenske narodne armije Janko Betko član Centralnog komiteta saveza komunista hrvatske jesmo ih trebali lustrirati? Jesmo smo dakle trebali ljudi koji, koji su pokazali u jednom trenutku da ne više ne želimo živjeti u ovoj državi, želimo živjeti u samostalnoj državi i dobrovoljci smo u ratu šta da s takvim ljudima napravimo? Dakle, ne možemo govoriti na isti način o Čehoslovačkoj i o mađarskoj ilustraciji i Hrvatskoj zbog rata. To je prva stvar. E, ali, a, ali, 28 godina je prošlo. Dobro, ali, dakle, pitanje, ako smijem ja, pitanje je da li postoji nekakva e, kasta... Koja bivući, trenutno ne da Plenkoviću, koja, Mariću i ovima da, ima, da naprave strategiju razvoja. Koja ima neki politički i društveni uticaj... Nelegitimni. E, ne odite, odite sada ne. u SOU, odite u ministar, Ministarstvo unutarnjih poslova, pa nađite ljude koji su na ključnim funkcijama, a da su bili ključni ljudi UDB, udbi, lupa, u službi državne sigurnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, e, zna, ja znam da ću vama sad to zvučeti jer e, nema, mislim, kada, je, kada se gestapo raspadao, kada se štazi raspadao, kada ti ljudi su korišteni, dakle ti ljudi su, vjerujte mi, profesionalci, oni koji su ubijali, ne želim uopće sad tu ništa ono, dakle da ne bi misli da mislim za njih, ti ljudi rade svoj posao, ti ljudi uvijek, meni se znaju javljati, anonimno ljudi koji su radili u službi državne sigurnosti i kažu gledajte sad ispada smo mi svi išli i ubijali Đurekovića ne za šta ovaj mi ja kaže gledajte ja sam se radi ja sam bavio se u službi državne sigurnosti sa korupcijom u pravosuđu sa korupcijom u zdravstvu ovaj drugi mi kaže ja sam se bavio timo što su nam dolazili arapski studenti iz Libanona pa su se u, u, organizirali na Šari ili na Savi Hamas Hezbolah i tako dalje pa šta sam ja u tom trenutku bio loše dakle vi ste imali operativce koje svaki sustav iskoristi u nekom trenutku, ja mislim da skratim priču, da trenutno Zlatka Marića, Andreja Plenkovića i sve kako se zovu, nitko od udbe ne sprečava da oni Hrvatsku naprave bolji mjesto za život. Ja to mislim. Neka oni kažu ako misle da ih netko u tome sprečava Ja bih volio da to čujemo pa da, da onda stvarno kažemo. Ne, ja da su oni svi u tome, da to samo jednu generaciju provezu sa novim ljudima koji gledaju Evo, <gledan> o redu, gospodin Miroslav Djeleć. Hvala, Marijne. Naime, evo ja sam naprosto ponukan ovaj, da postim pitanje uvaženom profesoru. Dosta on govora o fašizmu. Naime, ja sam potpuno da sam kresnik izlači fašistovu Hanovcu. Da naprosto ovaj, čujem baš komentar na u činjenicu da državna vlast naša e, naprosto deklarativno se zalaže za antifašizam, kad Europi uvržavaju e, dane Evope, danstvo kako bi se zove, e, samo jedno ili dvije rečenice ili premijer ili presjednica spomenuto. O stvarnosti, je sasvim još čitav, znam poznajem situaciju u većini udvarnog ja, fašista u Hrvatskoj i znam da sve te udruge imaju puno problema gdje pojedin članovine su mogu reći izvrnuti po takvim ovaj neugodnostima u prošljih vi imate vi doživljavate, mi članete pašusta udruga, nešto manje jer ili jesmi ili nismo javne, javne osobe. E, poznato je da naša predsjednica često puta u javnosti izrekne toko činjenicu koja naprosto, naprosto o, nije činjenicu. Nije činjenicu, on nije se izrekne ono što nije ono, apsolutno istorije. A pa mene zanima, a vi putujete o, pa je puno po, po Evropi i zapadu drugdje, vjerojatno se to objavlje i u strani medijima, odnosno zapadnim medijima. Da, da li ste vi imali možda pitanje vaših kolega? Pa dobro, šta je to u Hrvatskoj? Dokle će službena Hrvatska, dajmo oni ljudi koji su u Hrvatskoj važni, to je to premijer naravno i svi ministri predsjednica dokle će oni uh, braniti ono što ne obranju? E, Reći vam e, da onda odgovorimo kolegi dok je Orbana mi smo na sigurnom jer e, upotrebit ću jednu riječ, ne bi volio da me krivo shvatite, ali mi smo nevažni, mi smo u Europi nevažni, što zbog e, utjecaja, što zbog broja stanovnika, zbog tržišta, zbog svega. Poljska je važna Mađarska je važna, mi nismo čak ni granica sa Rusijom, pa nismo ni po tom važni. Možda je to sa ta linija sa e, e, migrantske rute, ali tu nešto posebno. Tako da, e, s druge strane, e, pravilno ste rekli, predsjednica nekad nešto kaže, ali generalni stav, javni stav je onaj koji je službeni, koji zvuči, barem deklarativno, ja se s vama slažem, zvuči dobro. Uh, kad se pojavi nešto što ne zvuči dobro, odmah dođe iz Washingtona, odmah dođe iz Brisela, netko lupi ih po prstima, kao što ste imali prije godinu ili dvije, kad je došao, pazite, dođe savjetnik, predsjednik, ne, savjetnik iz bijele kuće za holokaust. Uh, ja sam pričao sa ljudima, sam pričao sam sa Budimirov Lončarom, pričao sam sa mnogim ljudima, ono, to... U Jugoslaviji ga ne bi primio osmi onaj, diplomat. Ovdje ga primi predsjednica i premijer i zajedno imaju konferenciju gdje oni kažu da oni za holokaust nema problema, ovo, ono. Dakle, nama mora doći netko upozoriti i mi smo tog trenutka manji od makova zrna i mi smo najispravniji. Tako da mi nismo problem jer mi jednostavno niti smo jaki, to je pod jednu stvar, pa druga stvar, mi nismo ni, upotrebujemo jednu prostu riječ, ali neću, tvrdoglaviću reći. Jer e, danas sam dao jednu izjavu pa sam rekao, pitali su me koja razlika je razlika između hrvatskih konzervativaca i europskih evrop, poljskih, mađarskih. Razlika je u tome što ti konzervativci štite svoje što imaju, obiteljsku srebrninu. Naši su je u prodali. Dakle, vlastite resurse smo prodali. Dakle, to bi trebalo biti po definiciji da vi kao nekav konzervativac štitite svoje i ono ne date da, da dođu u strane ruke. A mi smo 90-ih, pa i kasnije, to u besjenje prodali. I to ne kažem da nisu i SDP, ali e, upravo oni koji se nazivaju konzervativcima su bili u stanju za judinje škude, što bi rekao jedan političar, su bili u stanju to prodati. Tako da, mislim da mi nismo problem. Jer mnogi znaju da mi nećemo raditi probleme. ono Odmah kad se pojavi problem, neko će doći, lupiti par pljuski i bit će sve okej. Okay. Mladen Volareć. Onako, da se nadovežem. E, gospodin Herloj je rekao malo prije i u novinara, u svemu tome, da je bilo je spomenutno i predsjednicu. Bio sam tim poslom neki dan u Vagancu, gdje je bio pokop žrtava, ostataka, žrtava drugog svjetskog rata ko su oni, što su oni, tako da neki su civili, neki Ustaše, neki domobrani. Uglada sve je bilo jako uh, poopraćeno državnom, državnom odporom i ministrom i tako dalje. Onda, sad kao miroslo, kad predsjednica. I za izazlanica, predsjednica je tamo upravo iskoristilo priliku na, na osnovi pijeteta, koji bi se zapravo moglo svim, držav, svim žrtvama dati, kao političku poruku, da konačno tim činom počinje zapravo ispravljanje krivotvorina povijesti koje je nametalo na prethodni sustav i tako dalje I da će sad, sad to sve izaći. Sad to je jedna stvar. Druga stvar je što govorimo o e, znanju, neznanju i ulozi novinara kao znači, ljudi koji, koji za javnost trebaju biti nekakvi, nekakvi ljudi produžena ruka da prenesu što se negdje dogodilo. Je li? Mi smo to prednjeli. E, kako dalje sad ići? Valja li se nama taj klerik kao nekakvi fašistički i konzervativni jedan e, e, kako bi je to... Ja, rekao je profesor ne, da je iza, kjer, iza ugla. Ne, ne, diktat, jer vidimo danas je rekao Luginjima Italiji, znači vrha vlade Talijanske da će da zabranjuje svim državnim i svim mogućim firmama bilo kako su financiranje medija više, jer da novinari unose samo kaos svojim mislima i da zaruše društvo kompletno. Mi to ovdje. Uvoz takve vidimo Poljska, Češka mađarska. Zdajete, pa, e, ja mislim da generalno uh, živimo u jednom, uh, opet ću te strane izraze jer mi ih još nemamo taj post truth ili uh, fake news. Uh, evo vam najbolji primjer, ovo maloprije što sam spomenuo da li je dakle ta tribina građanski rat ili ne, bila je puna dvorana i on su bili dečki iz HVA-a iz HVO-a. I ja sam ono polemizirao, rekao sam, pokazao sam im neke ne znam. Franjo Tuđman 91. godine dolazi iz Beograda, održi govor u saboru i počinje s riječima mi smo na rubu građanskog rata. I sad nešto mi tu polemiziramo i sad ovaj jedan se digne i nešto počne govoriti, ja velim, ali gledajte, ali to su činjenice. Velim meni, pustite vi činjenice. Svi se umrli od smijeha i rekao upravo to. Dakle mi krećemo se prema društvu u kojem što bi rekao Mile Kekin izabrenog iz eh, hladnog piva na ovim prostorima ljudi kad nemaju pojma imaju stav. Pa dobro ali mislim činjenice svete, bitno je interpretirati činjenice. Naravno, naravno, ali dakle ako imate da je netko, dakle ne može biti eh, da ja imam pravo stav reći kroz Karlovac ja mislim i to je moje pravo da mislim da kroz Karlovac protiče Sava. To nije. Dakle, vi možete interpretirati da li je kupa čista ili nije čista, ali ne možete mijenjati stvari. Dakle, ne možete reći, e, ne znam, evo sad, dakle, e, e, postoji, kao što je predsjednica rekla, postoji dilema da li je e, za dom spremni stvari Hrvatski pozdrav. Ne postoji dilema. Nema te dileme. Jer niko nikad nije, dakle, ili recimo, meni je najbolje bilo kad kažu e, e, za dom spremni ima u operi Nikola Šubić-Zrinski. Sad rekao na televiziji, okej, okay, Dakle, libreto Nikola Šubić, opera Nikola Šubić-Ninenski nije napisan na svahiliju, niti na hibru, nego je napisan na hrvatskom. Dajte uzmite taj libreto i ako nađete riječi za dom spremni, ja dajem otkaz, selim iz Hrvatske. Izađem iz dvorane, iz televizijskog tog, toga, izađem, kreću poruke, lažeš. Znači, dakle, kako lažem? Dakle, je ima ili nema? Nema. Pa što onda govoriš da ima? E, razumijete, to je e, kao što je za u boju boj za narod svoj. To mi je najbolje, ne znam koliko vas to zna. Dakle, u boju boj za narod svoj nije iz, pjes, iz opere Nikola Jer toga nema tih riječi, imate u boju, boj, mači boj, maći stoka, braća i bla bla bla. Ali u boju boj za narod svoj ima samo u jednoj pjesmi. Od Jove Jovanovića Zmaja, pjesma njegova zove se Bojna pesma napisana 1876. godine koja govori o oslobađanju Srbije od Turaka. I svaka strofa završava sa riječima u boj, u boj za narod svoj. Ja sam tada na televiziji rekao da je to samo dokaz da su naši navijači da vole srpsku poeziju na ćirilici i da su tolerantni, a ne da stoju. Naravno da nisu to shvatili tako, ali dobro. Ok, um, sljedeći je Ivan pa ajmo reći i Hrvatskoj. I nadivezao bi se na mladja kolegu ovdje koji je rekao da treba lustrirati sve. Ja mislim da su sad ovi zapravo predsjednici ovih, ovih tri zemlje, uh, oni imaju neki fetiš prema tom komunizmu koji je naprasno prekinuo njihovo školovanje i oni su to mogli biti jako, jako dobri ko onih što su sad. I da oni zapravo žele biti neki mali diktatori u svojim malim zemljama, Poljaci uh, bi najrađe bili Putin, ali ne smiju to reći. Ajde, sad bi došao Trump, pa ajde. Nisam shvatio ovo da je prekinuto njihovo školovanje. <laughs> Nisam shvatio uh, to. Nisam shvatio školovan, jer su se školovali. Školvali su se u onom sistemu i oni su se vratili u isti sistem i Aha. ustavili svoju dobu karijeru. Uh, I ovaj fake news, naravno. Kako objašnjavate da ljudi sada, kad su im dostupne tolike informacije, tako lako mogu nas nasjesti na takvoj gluposti, I imamo onaj flat rca sajati, na primjer, uh, i ostale debilane. Uh, Skužite se. Ostatni informacija nije bila dostupnija, a ljudi pušu. Mislim da ste to i odgovorili. Uh, što se tiče konzervativizma Poljaka, Mađara pa i Hrvata, ja mislim da to nije od jučer. Ja mislim da su Hrvati, Mađari, Poljaci generalno puno više konzervativni nego što su a sad ne bih ti upotrebiti čak liberalni i tu je naravno povijest nas povijest nam pokazuje pa pogledajte dakle dvije najjače stranke u 20. stoljeću su bila dva pokreta u stvari jedan je HSS, drugi je e, Komunička partija, odnosno Savez komunista. E, mi nismo imali političku tradiciju, mi nismo imali političku kulturu, mi nismo imali razvijen politički sustav. Pogledajte čeho što se njima dogodilo. Vrlo razvijena demokracija prije rata, vrlo razvijeno industrijsko društvo, građansko društvo, koje je onda 45. odnosno 48. godine komunizam dalje. Međutim, kada je došao kraj 80. godina, Vidite kako je tu ipak je postojalo jedno građansko društvo, uh, intelektualci i tako dalje. Ja mislim da je nama to, mi uvijek volimo u krajnosti odlaziti i bojim se da je to kod nas uh, uh, nije od jučer. Dakle nije to vezano uz HDZ, mislim da je to... Je, u Mađarskoj je najveća stranka bila zemljoposjednička stranka 45. godine. Ali su veći gradovi postavljali postavljali su... gradovi, ali pa mislim gledajte i HSS je pobiđivo u Zagrebu, mislim, ono, znate, dakle, e, to su bile e, Bugarska, Rumunjska, to su sve bile e, stranke seljačke, zemljoposjedničke i tako dalje. I samo bih vam odgovorio za fake news, to ste dobro primijetili, ali u stvari ja mislim da je u tome kvaka. Kada su ovdje prisutna gospoda išli u školu, Morali su se dobrano potruditi da dođu do informacije. Danas, upravo ovo što kažete, informacija je tu, vi znate da je ona evo ovdje i vi zato ni ne idete za njom, nego ono kad bi bude trebalo, ja sam imao kažem, možda sad to zvuči ono kao da sam iz prah historije. ja se sjećam trenutka kad je moj tata kupio opću enciklopediju, kad je ona došla zapakirana, to popodne sam ja proveo listajući. I vi niste mogli baš doći do svakakvih informacija, morali ste se potruditi. I, I samo još jedna stvar, kad kažete postoje informacije, da ali kakve informacije, kakve informacije, vi imate danas bombardiranje informacijama u kojima je dokazi da je zemlja ravna ploča, da ćete cijepljenjem dobiti autizam, da avioni puštaju one, truju ljude i tako dalje. I to vam se onda pojavi neki inženjer, neki stručnjak, fizičar, biolog, ovakav, onakav, koji to... Dovoljno je da jednom. Ono sa cijepljenjem je dokazano. Dakle, da je jedan čovjek koji je potplaćen napisao ali i to je opobrhnuto sto drugih imunologa, epidemiologa, ali se to i dalje ćete pronaći Vidite da ipak je on otkrio da se nešto... Tako da... Dobro, ali možda je tu problem što su jednako dostupne informacije i dezinformacije. Tako je, apsolutno. Odnosno što su dezinformacije lako, što se lako konzumiraju. Ali, ali gledajte, dolazimo do ključnog pitanja. Ljudi ne vole misliti. Generalno ljudi ne vole, to je, to je težak proces. Pročitati knjigu, razmisliti, uzeti... Ja i kažem, evo to je kolega novinar, ja kažem evo, svojim studentima, evo tu su, tu su neki, ja kažem koja je razlika između dobrog i lošeg povisničara i novinara, vrlo je slično. I dobar novinar i dobar povisničar mogu napraviti priču tako da uzmu samo jedan izvor. I onda, dakle, sad će mi neko ispričati kako mu je bilo i onda ću iz toga napraviti priču. Tako je a Dobar će uzeti više izvora, više dokumenata, provjeriti sa strane, a za to treba... Mozak, za to treba razmišljanje, za to treba vremena. A ljudi, ne, ljudi žive brzo i vi kad dobijete poruku, aha, imamo dokaz da jel ste vi vidjeli da zemlja ide ovak negdje? Niste vidjeli, znači zemlja je ravna počela. Ja ću sad malo ubrzavati. Dobro, da, ajmo sad malo biti koncizni i ću, imamo još ljudi za javljenje. Moram još ovo pitati, nadovedati se na mužara, oko eh, tog konzervativizma u, u tim zemljama Istične Europe. Je li ovaj generalni desičarski populizam ili populizam kao takav ono val populizma u svijetu, čak i pokret, je li on konzervativan ili je reakcionaran? Je li konzervativan u smislu opreznog razvoja ili reakcionaran u smislu povratka na stare vrijednosti koje su razvojem nadiđene? Jer po, mislim može se ne, ovaj, možda se ne razlučuje dovoljno konzervativizam od reakcije. Pa mislim, da. konzervativizam u svom imenu ima dakle, da nešto zadrži nešto, i da se bori protiv nekakvih novih, da tako kažemo, stvari u svemu tome. Mene najviše strah isključivosti, mene je najviše strah generaliziranja, mene najviše strah da vi proglasite muslimane, srbe, hrvate, katolike, židove, komuniste, da proglasite automatski krivcima za nešto, za probleme u vašoj državi. Ja bih, recimo, bio, a mislim da populizam ide upravo na to da uvijek pronalazi krivca, Dakle, uvijek populizam nađe nekoga koji je krivac i e, zašto se treba protiv tog, te skupine ili kako god zašto se treba boriti. Dobro, mi smo pronašli populizam. Kao uvijek kao. nađemo, dakle, nekoga, ali... E, dečko u zadnjem redu, daj se predstavi, molim te samo. koji bi se opet izdignuo iz ideoloških priča i naprosto se borio za nekakav zdrav-razumljivski bodu koja se što za 100% pokrenuo. E, pa gledajte, rekao bih da ali ne više na onoj razini kako je to bilo jednostavno to više nije moguće. Zašto reći ću vam, jedan student me odlično poklopio, moram priznat kada sam rekao, kada sam bio kritičan prema studentima danas, zašto se ne bune, ništa dakle, ne idu na ulicu, o, onda, su mi, onda mi je jedan student rekao, ali to se više ne radi tako. Vi sa dva maila na indeksu srušite pred, potpredsjednicu Vlade. Danas se to radi tako. Dakle, vi danas imate nekakve na internetu akcije, aktivnosti koje mogu, ne znam, protiv ove, državne mature, pa se onda klinci okupe i nisu ovo i ispadne, neće biti državne mature. Tako da, ja mislim da reakcija uvijek, dakle, Njutnov zakon, dakle, reakcija uvijek stvara, rea akcija stvara reakciju i obrnuto. I pogledajte u Njemačkoj, Samo je pitanje... Recimo evo, u Njemačkoj, sada u Kemnicu što se događalo, vi ste vidjeli dakle, da kada izađu bilo gdje u Njemačkoj, kada izađu neonacisti, izađu i oni koji to nisu, i oni kojima to smeta. U Francuskoj, u, ne znam, u Poljskoj je bilo toga. Tako da, ja mislim da uvijek ima. I ja mislim da mi moramo držati fige da, bez obzira koliko ja sebe smatrao socijalistom ili što god, ja moramo držati fige da Angela Merkel i Macron potraju što duže, kao garancija stabilnosti Europe jer bojim se da kada u te dvije zemlje ako to skrene generalno, ali gledajte, mislim, ja sjećam jedne, jednog razgovora sa, ne znam, sa, sa Lončarom oko Trumpa kad je došao na vlast. Znači, onda je on rekao, kaže meni Budimir Lončar, ja mislim da je to odlično što se dogodilo, znači imate odlične pozitivne rezultate i nije prošlo dugo, sjetite se, bilo je strah, hoće li AFD pobjeriti u Njemačkoj, hoće li Le Pen pobjeriti u Francuskoj, hoće li ona u Nizozemskoj, Nitko njih nije postigao ni blizu rezultat kakav je trebao. Ja mislim da ljudi uvijek imaju malo, kad se dogodi nekom drugom, kao što s Amerikancima dogodio Trump, da ipak malo razmisle šta bi moglo biti. Ne mogu predvijediti, nisam futurolog, da mogu predvijediti da li postoji snaga ili ne. Ja bi volio da mi u Hrvatskoj smo agresivniji. Pa gledajte, evo, mislim, koliko traje ovo već sa Agrokorom? Pa da mi nismo imali jednu Na ulici niko nije izašao. Da bi rekao, čekajte malo, mislim, ono... Svi A su... Zašto bi automatsko bilo bolje da se nešto rješava na ulici nego u instituciji? Ne mora biti na ulici, ali, dakle, e, može biti na bilo kaj, koji drugi način. Ali jednostavno da pošaljete poruku, jer očito kada... Misli, šta mislite da bi Uljanik, da bi radnici dobili plaću onaj petak da radnici nisu svaki dan bili na ulici? Ja mislim da ne bi. Ja nisam zri kakve, nisam ovo direktno zarušanje, paljenje, pljačkanje, ubijanje na ulici, ali iskazivanje nekakvog revolta, evo to. E sad kako se to može? Ali svako malo neko prosiduje, ne možemo reći da pa Kada neko ste neko... vidjeli? kada pa, ste u Karlovcu? Svaki, svaki dan je na Karlovcu u neko, neko protestirao. Šta? Ja sam. A je, a situacija je odlična. U Karlovcu mi protestujemo kada na Kada je Facebooku. u Sisku ste čuli nakon onoga u Željezari i dakle, kada u dakle u gradovima koji su devastirani Dakle, ok, Karlovac živi super, ljudima je dobro, pa ne protestiraju. Ali imate gradova u kojima se ne živi kao u Karlovcu, pa se opet ne protestira. Zašto? Ok. E, ne znam. Da. Gospodin Lado Trajic. E, možda to znate, možda ne znate. Radi se o jednoj kući koja nije velika i gdje su četiri uru vi e, mi to prokomentirajte ja sam to s njima i mi je to bilo simpatično gledajte udruga antifašističkih boraca i antifašista Dobro. društvo Josip Brods Tito u Istoji udruga dragovoljaca veterana domiljskog rata i hrvatski častnički zbor u istoj zgradi vjeratno i u Istoji pustori <laughs> znate da je to je bilo je pa to vam je svuda pa to imamo u svih gradovima tako. U istoj. Te... Svude su u istim zgradanju. U Sisku, mi to zovemo zgrada političkih stranika gdje je u društvo domobran i antifašisti i SDP i HDZ i HNS. Ja to njim, ne, pa to rovinju s Pa kakvi u Karalcu? Ne znam. Kako se ne počlađe? Ne, <laughs> ne pa... Mislim... E Mislim da to nije problem, da ne bi trebao bi, dakle, ako ljudi zastupaju svoje interese i bore se za svoje interese, ja mislim okay. ono. Gostovin Milan Jakšić. Milan Jakšić. Da. Da. Mi volimo s dugo te sporove na relaciji pašizama i pašizam i bili bi najsretniji mnogi ovaj, da stavimo tošku. Ja imam dojam da mi ne možemo staviti iz od toga tošku, jer ova strana koja zastupa antikostičke vrednosti je u jednom trenutku zastav kada su stvorena nova država, stvorena Hrvatska, Jugoslavija je propala i tako dalje. Mislim da se to, ta ovaj, antikostička vola, ta događaja iz tog vremena ne istražuju više dobro. E, imam bar tako doje. E, imam dobro da se misli ovaj, vlada uvjerenije i jedno, to je sve istraženo, sve poznato, sve se zna. Uglavnom, jeste. Međutim, neki ključni događaj nisu dovoljno istraženi i to ja sad ovaj nema tu primjedbu, kopoza to primjedbu za zato što ja sam pripremno po povijest revizinji što je truj, nego napravi u ovoj drug. Mož, mogu kad bi se istražno poslužio, kada je izve jaka argumentacija u toj konfrontaci. Imam imamo ho se da nam ponekad nedosta ta argumentacija, jer dosada dovoljno i učestava su tim raspravama, vas nekog vi ste sami rekli o tome sudjelovali. Uh, novinari ne suderu mnogo toga, tome mediji ne pišu mnogo. Povodom nekog događaja. Neko istupio od vas povjesničara, dogode se neke ses i onda oni to naprave. Ali kad to naprave, usvijem da od nekoga izjavaju. A niko neće malo dugi analitički da uđe neka događaju iz fašištke borbe. Ja sam, recimo, prije četiri godine od prilike, da sam imao kolumnu u Magazinu Identitet, istražio uh, ustravku mora te uh, temeljitije, došao do ogromne dokumentacije, puno sam toga pročitao, nisam uvjeroval da je to toliko tako temelito obrađeno. Da, da, ovaj, ti sudionici tih događaja tome pišu. Gojko polovine, da, tako je. Gojko polovine, recimo, pisao Žoko Jovan. Kada je riječ, ovi događaju u Karlovsku. Ovaj, vesokoličeš ja jedan tekst napisao u knjizu Giuseppe Zatezana. Kasnije je taj tekst njegov koristio Stalko Gošan u svojoj knjizi, iako je bio red da je izvor je stavio. A dobro u redu, to je isporišten. I što se tiče Srba, ja sam tu skupio ogromnu dokumentaciju, napisao jedan na veliki tekst. Imao sam šta napisao, napisao to se zadovoljstvom. Međutim, druga dva događaja koje su isto jako važne, nisu, imam dođe nisu dovoljno značajne istražene. To je ovaj prvi partizanski odret i to je akcija oružana koji je izbio Vasar sa svojim partizanima na banju. E, kad riječ o prvog modernu, modelu vi ste nešto bili napisali nedavno, ne, ja sam čitao na vašoj kolumni a, ovaj, i taj tekst se odgovorno odnosi na izjave neke koje nečem rečem govoriti, recimo. Gospodine Jakiću, ja, ja, ja vas cijenim, to... ali morat ću vas zamoliti za konciznost jer će nas Denku zaključiti u muzeju, onda da, možemo dobro. noć u muzeju i to da. do jutra. Možda nije bilo dovoljno materijala da se to istraži. Ja sam recimo razgovaralo s Marinom Cvetkovićem kad se radi o vijeciu još ono razgovarali smo nekog u nas novina na snimak, on je još tako govorio da je to prvi partizanski odmah. Da, on dajte. E, e, onda, da, da, da ova, još ako Vasilja gaži... Znate što da vam ja samo odmah, da, da vas prekinem, sam, da vam kažem. Vi pripadate vrsti koja izumire. To što, uz najbolje, uz Prezunite. poštovanje prema, ne, uz to, dakle, vi analitički gledate stvari, to se više ne radi. Dakle, ljudi ne čitaju više, ljudi nemaju potrebu uzeti neke... Vi kažete napisano je puno toga. Pa da, puno toga je napisano, pa ko to čita? Dakle, ljudi više ne vole čitati. Ljudi više... i ljudi stvaraju stavove na temelju svojih nekakvih predružbi i tako dalje. Ja sad ne bih o, o prvom partijskom orderu jer pišem trenutno biografiju političku Mike Špiljaka. Pa, ću, pa sam obradio i taj cijeli dio. Ali, znate, u tom je problem što, ovo što ste vi rekli, dakle... Da, uh, uh, da li je 90. godina propuštena prilika da se posveti pažnje omena? Jednostavno nije bilo šanse. Dakle, 90. godina baviti se tim stvarima je bilo proskribirano. Pa ne tada. Ja i moji prijatelji i kolega u sobi smo zajedno, Tvrtko Jakovina kada smo prije 10 godina prijavljivali projekt za ministarstvo, zvali smo ga Hrvatska u socijalničkoj Jugoslaviji. Dobili smo sa strane dobronameno, dajte, izbacite ono u Jugoslavi, ovo ono. Ili, kada sam ja izdao knjigu Jugosla, e, Jugoslavije je svijet 68. Na promociji knjige prvo pitanje novinara je bilo zašto tako kontroverzan naslov. Sad ja mislim, šta, ne znam šta mislite. Pa želite, vi spominjete Jugoslaviju, a znate Jugoslavija se poda raspala, a pod bila je u ratu s Hrvatskom pa ja, pogledajte bi se rimsko carstvo se raspalo pa ljudi se bave. Dakle, dakle hoćem reći stvorine je jedan odi o, da da bavit se time, a kako li baviti se pa dokazati da da je možda nešto bilo i dobro, to je bilo 90-ih opasno po život. Okej, okay, e dečko www.majice. Da se predstavim, molim te. Ti bez armate, hoće. pitanje o povjes se traži neka apsolutna istina. Da. Međutim, većina događaja i većina ličnosti koje su u različitim perspektivama ili pozitivci, negativci ili totalno nebitno visiti. Zašto mi onda težimo recimo u hrvatskom društvu? Zašto je, recimo još i broj šticul za sve mora biti jednako pozitivan ili jednako negativan ili ustaše ili ne znam, Francetići ili Milošević koje sve ove. Zašto se i mediji, zašto teže recimo to nekoj apsolutnoj e, istini? A recimo kad piše o tim nekim temama, zašto mi pokažu perspektivu ovog, perspektivu ovog i perspektivu ovog? Evo, da dakle, pitali ste me za, evo, za ministra obrazovanja, imam evo. dakle predlog čovjeka. I, I da mi onda donesemo odluku ili na osnovu, recimo, tri, tri različita viđenja. Gledaj, ja ću vam reći ovako kako je izgledalo, mislim, ja se s vama potpuno slažem i meni nije jasno zašto to nije tako. Dakle, postoje interpretacije, pa gledajte, ja, ja kažem svojim studentima, uzmite svoj život. Uzmite situaciju kad ste prekinuli s curom, s dečkom, rastali se ili što god. Ja ću vas pitat kako je to bilo, ste mi reći. Jel' to istina što ste mi reći? Otić ću pitat vašu curu, ženu, muža, koga, god, pa će mi pričati drugu stranu. Ili o bilo kojem događaju tako. Dakle, svemu se može pri, pristupiti tako. E, ja Sviđam se jednog e, izraelskog uđbenika, e, alternativnog, koji je izgleda ovako. Kad otvorite događaj, recimo, osnivanje države Izrael pet mjesec, 48. godine. S jedne strane imate slika, Izraelci plešu, slave, e, najveći događaj nakon 2000 godine i tako dalje. S druge, druge strane, kad otvorite palestinski nagba, dakle propast, oni sa onim pinklicima na ramenu napuštaju svoje kuće. Šta je 14. ili 15. peti, 408. Stvaranje je Dakle, ovo ili ovo? I jedno i drugo. I dakle, nekome je donio nakon holokausta, nakon progona obiteljskih, generacijskih smirivanje i dobivanje države, a nekome je donio progon. I tako se priča o tome. I tako dobivamo dakle, interpretacije gdje ćete, gdje ćete upravo to što ćete reći. Niti je Tito bio uh, Svetac, niti Anđeo, niti je bio uh, najveći zlotvor na svijetu, dakle, ali i da je. Dakle, to je ono što u čemu nas povijest, zašto povijest i učimo. Ne zato da bi mi znali kakav je bio Tito, nego zato da bi svakom shvatem u životu pristupali tako da vas ne gledam kao crno-bijelu ličnost ili vas mrzim ili vas ili vas obožavam. Ne, dakle ono imamo dakle događaj o ličnosti kojima pristupamo sa različitih aspekata i dobivamo dakle jednu jedan mozaik koji se sastoji od puno malih ono nekakvih pazli. Tako se pristupa povesti i tako se pristupa životu. Zašto mi to ne radimo? Valjda ono još uvijek vodimo neke bitke koje ono na, na, na krivi, pomeni na krivi naći, ali kažem ja ne nevam kao povjesničar, nevam obješničinji za to. Evo dečko do tebe, Danijel iz Zagreba, tako? Kako se prezivaš trenutno? Okay. Mansur. Ne, ne stiva se sve. Zovu, zovu, zovu, zovu, zovu, zovu. Sutra se javi, to ti je u tamo na Osavskoj. Nesna Prašao mi je dva mjeseca, jedan student čok i jedan poliflexivo. <laughs> Došao mi je znači s teoriom, šta mislimo tamo u slučaju. Inače sam stratnjivljeno, još njava prizikljeno problema, ali ovo nisam ostratnijen. Rekao sam, slušaj, pet puta, što god sam pričao o tom, i što mi je pričao o tom. Po meni je totalna to, to, glupost, znači sve, i na kraju krenili smo. Ali, žene vas pita, što mislite očinito da klinci malo tako, stvari gledaju? To je ono što sam bio, kad sam počeo sa Orbanom, pa nisam zapravo nastavio. Da li bi bilo dobro da se novinare koji svijesto, znači ništa mladež, nisam nike spomenuo da će imati sankcije? Da im se ima licenca, ima licenca. To, to je verjetno, tu imamo ne, ne novinare. Postoje, ne postoje novinarske licenca. Dakle, tu imate evo novinare pa vam oni mogu... Da, mislim, da, dakle, imate... imate da, mislim, i to je, dakle, što, danas je svako novinar. Danas je svaki ko piše za bilo šta je ispada novinar. Gledajte, ja sam na vlastoj koži takve objede od novinara na nekim portalima koje su išle do toga da sam suspendiran na Filozofskom fakultetu zbog, to i dan danas možete pronaći na internetu, zbog zlostavljanja studenata, jer tu su ne. Uh, uh, i onda je to obeljeno i u njihovom tiskanom izdanju, ali nemojte sad govoriti koje uh, uglavnom. Meni su dolazili studenti i rekli gledajte, moja baka je bila na frizuri i tamo je čitala i to je rekla pogledaj, tvoj profesor suspendirano ono. I sad date, ja se u tom trenutku pomislim, čuo sam se bio sa, dobar sam sa Antom Nobilom, ja to nazovem i kažem šta da radi, mislim, ovo ovaj je laž, dakle ono ništa nikad. Ja kažem gledajte ajde da su napisali on je homoseksualac, on je lud, on je ne znam, intimno je četnik. Pa da, to je teško dokazljivo. Ali da li sam suspendiran? Pa to je dokazljivo, nazovite filozofski fakultet, jer čovjek jel suspendiran nije do viženja. I Dakle, netko je to objavio i nikom ništa. Kao što objavi da odcijepljenje ovo. I sad ću vam reći kako ja sa studentima, jer ja radim na još jednom fakultetu, da ne bi to nije bilo na filozofskom. I meni to, dakle, to cijepljenje, trovanje, ovo ono, ja kažem njima, ali gledajte, dakle, pogledajte sve te analize, ovo ono, oni meni kažu jednostavno, ali zašto vi sad nama to? Dakle, mi imamo pravo na svoj stav. I to vam je to. Svako ima pravo na svoj stav. I gotovo. I mi smo, dakle, živimo u društvu u kojem svako ima pravo na svoj stav. Da, neko recimo primjer, a osoba koja ima 8 -8 nema pa, ne to ne govori o pernaru E pa da, znam, ali... Ali recimo koja je, ko je odgovornost znači, distributera ako se... Ako je najistaknutija knjiga natisku, na tisku dusparina kak se zove zemljne ploče. To je prva, prva stvar koju vidite na kiosku. Da. Ja. Dobro, ja imam još zaključeno pitanje iz publike, imam još jedno pitanje koje sam dužan postaviti iz Istanbula. Kolega vaš poesničar Igor Juril radi neki znanstveni članak, pa me zamolio da vas pitam. E, što mislite o odnosu prema socijališkoj baštini, konkretno spomenicima, i, e, odnosu društva i odnosu mladi? Poslu. Gledajte, ko prvo neću uopće nastupiti kao nikakav likovni kritičar, iako mislim da ako govorimo o Vojnu Bakiću, ako govorimo o njegovom, u tom trenutku kada je 68. godine u Kamenskom podignut, bio je najveći abstraktni spomenik u europi ili na svijetu, koji je miniran 1991. na 1992. godinu i sravljen sa zemljom. E, Amerikanci danas dolaze imaju ture turističke isključivo posvećene spomenicima tog socijalizma. E, u momi ovog trena, ja idem za dva mjeseca u New York, u ovog trena je izložba o socijalističkim spomenicima. Pa da, urbanizmu... I učenika. urbanizmu, ali i spomenicima, dakle i to... Pa mislim znate, pa da, da, da je to, da, da ne znam, da ne znam kako ružni, pa jel možemo to možda, ako dakle to nekoga interesira, to je jedna stvar. Druga stvar, rušenje spomenika. Dakle koliko, preko tri spomenika je srušeno um, i to su bile lude stvari u Odri u Sisku, otkuda, evo kolega zna, e, najviše ljudi iz Odre Žabne je otišlo u prvi partizanski odret. Dakle, tamo su bile, dakle na tom spomeniku bio partizan, bile su imena ljudi iz tog sela. Ne iz Moskve ili sa Kavkaza, nego iz tog sela. I vi stručite taj spomenik. E, tako da ja svakako mislim da ne bi nikad rekao da su svi ti spomenici, umjetnička vrijednost koja ne znam kako treba, ali oni su, sviđanstvo jednog vremena, oni, e, e, naravno, možemo govoriti ono što je trenutno u Americi, u Engleskoj se priča, da li treba biti spomenik Nelsonu, da li treba biti onim južnječkim generalima, kako tome pristupiti, ali ja mislim da, ko prvo nije trebalo srušiti, apsolutno, mislim da to ništa, ali mislim da je i Teslin spomenik u Gospiću, tako da, ja mislim da jednostavno uh, to, to, bi treba, to je trebalo biti predmet našeg interesa. Kako Timišen... je odnos društva prema Sosiliškoj baštini? Dakle, institucija. Ne, ne, ne znam što da što mislim, se, na koju baštinu... Uh, na... Dakle, na ovu što se prikazuje u momi, arhitetnicku, urbaničku, kip, skulptursku, kiparsku, umjetničku. Pa gledajte, evo vam, neki, evo vam najbolji primjer na Krku u Malinskoj Halu, dakle koji je bio jedan od... Ono, fascinantnih spomenika e, socijalizmu, ali e, turistički, ugostiteljski ili oni dolje po Dubrovniku i tako dalje. Sad propadaju, dakle, nema ih više, Evo, to je odnos, takav je odnos. Nije stvar da se mi prema tome odnosimo zašto je to iz socijalizma ili ne, nego neke stvari su bile vrijedne, neke stvari su bile u nekakvim analima, u nekakvim enciklopedijama. Mislim, mnogi ljudi su to cijenili više nego mi sami. A... Ali zatvorit će nam zdenku u muzeji, stvarno. Evo, sad pitam ovo, pitam ovo, i onda još pitam malo šest osmu i gotovi smo, bježimo van. Ajde. ajde Sorry, pak, diksi, ja da, da. da. E, dakle, a odnos Mladih konkretnije? E, prema čemu? Prema e, Sosiljačke bašne ono što je prema ovo što je mati. rekao kolega malo prije Mlade boli briga kao što mlade uvijek i boli briga i treba boli briga kao što je mlade 68. godine više je bilo dosta sutiske i neretve ćemo nažalost ovakvim pristupom da će mlade uskoro, a ja mi da i već sada, boli briga za koliko god nama to bile nekima svetinje, počeće biti ići na uši priče branitelja kao što je onda partizane, kao što je meni kada sam bio u osnovnoj školi, kad su dolazi partizani bilo mi muka što će mi opet sad prepričavati svoje priče. Tako i nama i tako će i danas mladima isto biti to zbog pristupa koji koj, koj je sličan onome. E, koja je bila specifičnost 68. osam tog pokrita u jugoslaviji u odnosu na sjedno države francusku i čehoslovačku sad naravno ne tražim predavanje nego nešto A, ovaj, i e, koje su, su, su što je nekva baština iz tog pokrita danas nas? pa evo vrlo u, u ono, ja u jednoj rečenici kad objašnjavam na početnom ne. predavanju u kažem koja je razlika između 68. na zapadu i u Jugoslaviji. Mladi na zapadu su e, rušili sustav, bili su protiv sustava, a mladi u Jugoslaviji su željeli unaprijediti postojeći sustav. Dakle, okay, nitko ne ovdje netko rekao bio, možda je to bio lapsus, ali e, netko je otišao mislim sad ove što je pitao, e, nisu mladi bili protiv socijalizma u Jugoslaviji. Mladi u Jugoslaviji su bili protiv deformacija socijalizma i oni su tražili ispravljanje odnosno vraćanje na pravi put. Dakle, pojava crvene buržoazije, pojava bogačenja, velike razlike u plaćama, to je ono što je njih smetalo. I dakle nitko u Jugoslaviji nije rušio socijalizam, ali je većina mladih na zapadu rušila kapitalizam. E, e, tako da to bi bila jedna od velikih razlika. Druga stvar, ono što je slično, su te neke globalne teme. Mladi u Jugoslaviji su u tom trenutku dio globalnog sela. Mladi u Jugoslaviji slušaju o Vjetnamu, čitaju o Vjetnamu, e, o nuklearnom naoružavanju itd. itd. E, tako da ono, to je, to je bio dio i, i ja ću vam reći samo jednu stvar. 68 govori upravo koliko je Jugoslavija bila specifična zemlja. Ja sam bio u jednom projektu nedavno sad, dakle ja profesor iz Barcelone, jedan iz Varšave i ja smo išli u Španjolsku, Poljsku i u Sloveniju i govorili smo o 68. S pozicije zemlje u kojoj, dakle Poljska, Jugoslavija, Španjolska. I vi tad vidite da ono, dakle ono što je bilo moguće u Jugoslaviji da se dogodi na taj način 1608. nije bilo moguće niti u Rumunjskoj, niti u Bugarskoj, niti u Sovjetskom savezu, niti u Poljskoj, čijeg u Slovačkoj bila druga situacija iz drugih razloga, niti u Istošnoj Njemačkoj, ali Bogben i u Španjolskoj, Frankovoj tada još živ. Tako da 68 je puna specifičnosti u Belgiji imate specifičnosti jer se bore valonci, flamanci zbog jezika. U Japanu, 68. je potpuno drugačije jer je potpisan, ponovno obnovljen ugovor američko japanskog prijateljstva i mladi Japanci se boje da će i oni biti uvučeni u vjetnamski rat. Dakle, 68. ima svoje specifičnosti, ali ima i neke zajedničke nazivnike i to je ono što pokazuje, to je jedno, možda prvi put funkcioniranje tog jednog globalnog A što nam cijela. je ta 68. nakon pola stoljeća danas? Pa ja mislim da, znate, tražiti e, nešto posebno, dakle, da li nam je ostalo, mislim da je ona bila bitna u tom trenutku kada se dogodila, jer je to bio u Jugoslaviji konkretno prvi organizirani, politički motivirani prosvjed u Jugoslaviji. Bilo je prosvjeda i prije, bilo je i štrajkova prije, bilo je i buna prije, cazinskih, ali oni nisu, bile, nisu tražili ostavke političara. Bili su uglavnom, i studenti su se bunili, da se razumijemo, ali to je što bi rekao jedan srpski kolega, to su bili, menzaški ne miri. Dakle, ne valja hrana, preskupa je hrana, dom je preskupa volno pa se pobunimo. Ali kad se smanji cijena, onda prestanemo. Ovdje ste imali prvi put i to je ono što je jugoslavenski režim šokiralo. Što ono, Latinka Perović kaže mi smo ono, ostali u šoku. Dakle, a, oni koji smo mi odgajali, uvijek smo naučili da će nas napasti iz Kine, iz Albanije ili iz Amerike ili iz kršćanskih nekih organizacija. Udamo sad naši mladi. I tu imate sad ono, kad govorimo o toj Jugoslaviji, dakle kada bismo mogli govoriti otvoreno danas u društvu i kada bismo mogli ono, bez da neko te proglasi jugor nostalgičarom. Ljudi koji su, recimo uzmite ovako, uzmite nekog koji je rođen 1928. godine u okolici Karlovca. Taj je živio u jednom od najsiromašnijih zemalja u Europi. I onda, nakon ni 20 godina, dođe drugi svjetski rat. Katastrofa. 45. godine je na 30% predratne industrije. Znači, užas. Mm -hmm. I sad pogledajte 1968. godine. Ne, ono što se danas kaže, uspoređujemo ga sa Danas ili sa Belgijom. 68. godine, taj neko ima 40 godina, dakle, u naponu je snage. Taj, ne svi, ali taj netko dobiva stalan od svoje firme, ima plaćeni, dakle, ima plaćeni godišnji odmor. Djece može školovati do doktorata znanosti. Dakle, prije rata, 28. godine, taj reko nije mogao razmišljati da ide studirati, da e, ima plaćeni godišnji odmor, da ima auto, da ima struju u kući i tako dalje. Dakle, puno toga se promijenilo. I zašto to govorim? Zato što je 68. godine, ti koji su među bili u ratu i koji se sjećaju kako izgledao njihov život 28. sada kažu, mladima, ali protiv čeg se vi bunite, pa možda bi biti bolje od ovoga. I kažu, kakav će Guevara, vara, pa imate Veljka Vlahovića, zašto njega ne stavite, našeg revolucionara. Dakle, to je jedan svijet koji, kojeg treba gledati tako u tom prostoru i vremenu. Ne danas, kad neko kaže, mi danas živimo bolje. Pa živimo bolje, pa normalno da moramo živjeti bolje. Ali oni tada su u jednoj generaciji osjetili Stravičanskog skok. Kakav naša generacija, dakle, ljudi ovdje koji imaju 20 nešto godina i ovdje ljudi koji imaju 60 i nešto godina, žive vrlo slično. Razumijete, puno sličnije nego što živio netko koji je 28. godine i 68. godine živio. E, eto, hvala puno na razgovoru. Malo smo probili uobičajnih sati pola, bilo je vrlo interesantno, brzo je hvala prošlo. Na... Hvala na posjeti i emocionalne publike stigla